Och välkomna till Game Over, en podcast med mig, Ultrafail. Och mig, Mabaja. Vi är här för att prata om spel. Ja, som vanligt. Ja, Idag kör vi till och med ett litet avsnitt som vi kallar för ett Action-RPG-avsnitt. Ja, vi kan säga att det är gravt fokuserat på Action-RPG om inte annat. Ja, precis. Och inte bara det, vi har ju en gäst med oss här i studien också. Hej! Hej! Välkommen! Tack ska jag ha! Vem är du? Vem är du? Max Kruger heter jeg. Yes, og du er våran Resident rpg expert ja, det säger så i alla fall. Ja, precis. Ja, i man. Du har vi... spelat ett och annat av äh, ett och annat spel. Det ligger ett par timmar inom den genren, ja. Ja, och så hade vi, vad heter det, hade ju även level up med dig som gäst till äh, Action RPG:t Volsen. Ja, det stämmer. Det var ja. väl ganska roligt att få gästa där också. Mm. Ja, i man. Så att det är det är Klart det... du är våran expert. Ja. ja, precis. Vi har ju ingen annan att fråga helt enkelt. Det är så det är. Ja. Där skon klämmer. Ja, precis. <laughs> Nej då. Det kommer vi få märka under avsnittet att uh, Max han tror att han är en normal spelare mm. uh, vilket faktalet inte alls är. Nej, speciellt eftersom vi vi pratade om att du precis innan vi gick in i studion här så pratade vi om att du hade kommit i kapp honom i Monster Hunter här ja, i speltid. Ja, i man. Eh uh, problemet är att du inte jobbar. Ja. Men Max gör det. <laughs> <laughs> Japp. Precis, så ja, så att Julian kanske har lite ja i mål. Skäp med bilda sitt eget spelar. Ja, precis, det är kanske en annan timme sen sagt. Men innan vi går in på på Max och Monster Hunter så ja. hade du lite roliga saker? Ja, jag har lite små saker jag vill ta upp här. Bland annat så kan vi kan börja med de bra nyheterna. Nej, men om dåliga nyheter det så man, kan, man, vi, kan ja. vi kan vi kan vi bra att avsluta med bra nyheter. Precis, ja. mycket bättre att avsluta med bra nyheter, precis som du säger. Jag kan prata, det är lugnt. Kör på nu. Jag är mänsam. Eh, spelet Cassam som jag har pratat så varmt om tidigare har ju kommit ut. Jag har inte riktigt hittat en bra tillfälle att prata om det här, men det är lite tyvärr på det sättet att jag blev så besviken när jag spelade den fulla versionen. Eh framförallt så kunde jag inte prata om det för att jag vi var under embargo. Ja, precis, att, då får man inte. Då har man ingen tillåtelse att varken visa upp eller prata om det. Precis, så att jag fick inte prata om det innan och sedan efter det så har det inte funnits något bra tillfälle att göra det för att vi har haft gäster och vi har haft lite annat och sånt här. Ja. Men nu tänkte jag att nu har det gått så lång tid så att nu måste jag få det här av mitt bröst. Det här är jag har tipsat de här spelade, jag har pratat jättebärt om det och kan ni få tag på den här betan eller alfann vad ska man kalla det för det De, demo det demo som släpptes för backers skaffa det och spela det det är jättebra. Eh, problemet är att det här färdiga spelet det ser inte alls likadan ut som eh, som eh, originalet eller vad man ska säga när testversionen te gjorde. Precis. Och det tråkiga med det är att testversionen var jättebra den hade bra design valt möjligt medans den här de, det känns som att de har tappat jättemycket i i releasen. Ja, precis. Och det blir det blir ju väldigt tråkigt då. Ja, är det vad vad har de tappat? Lite kortfattat. När man tappat i designen till exempel att när man tar sig igenom det här stället och hittar olika saker precis som i vilket Metroidvania som helst så så finns det liksom ingenting som du riktigt kommer ihåg. Du, du kommer inte ihåg det, ja, men här var den här idén som jag kunde komma vidare. Antagligen så har de inte kunnat designa det på det sättet i och med att det är eh en stor så pass stor värld nu då jämfört med hur den var innan. Ja, jo man. Eh så, så han kän kan kunnat... känns det som att de har stressat igenom fullvärlden då jämfört med betavärlden. Definitivt. Definitivt så, känns det. Och och det jag tror är att de har varit tvungna att göra det med tanke på att den har ju det hela spelet har ju haft en liten quirk med sig att han skulle bara procedurally generated ja i del, delvis mm. och då har man hittat förmodligen svårt att få de här sakerna att kopplas, ihop. kopplas ihop precis ja men det är ju faktiskt någonting som jag börjar störa mig på mer och mer och det är just det här med snälla sluta stressa ut spel och skjut på releasen hellre och ta tid och göra ett färdigt spel ett mm. riktigt spel så som ni själva har tänkt att det ska vara från början ja men precis jag håller definitivt med fast det drar inte ut för länge på det. Nej, precis, det, nej. det är också ett exempel det, det, som är en mindre roliga. Det, definitivt. Vi har ju alltså vi har Duke Nukem Forever till exempel. Ja. Det det är 15 år, det kanske lite för lång tid att dra ut på. <laughs> det var ja, precis det jag tänkte bara. Och och sen har du ju vi även Diablo 3. Ja. Det tog mm. väl lite väl lång tid mellan 2:an och 3:an också får ja, jag ju absolut. erkänna. Fast jämförs visst här då så är ju Diablo 3 ett bra spel, ja. men Duke Nukem Forever inte är <laughs> det. Och också väldigt sant, väldigt sant. Eh jo nej men som sagt jag vill så att eh, jag tycker att det är helt okej okay med Ravinia spel Eh och det känns att det är indie om vi säger så. Ja, amen. men tyvärr blev jag så väldigt djupt besviken för att det jag spelade innan var så bra ja, jämförsvis med okej. hur inte så pass bra det här är, det här mm. nya det här färdiga produkten då. Men om man ändrar och säger då att om man inte har spelat testversionen tror mm. du att det skulle ha varit bra spel då? Det tror jag. Mm. Eh det kommer finnas ett par frustrationsmoment i det då i och med den dåliga designen eh och vissa gånger random dropsen och sånt där blir ju också helt plötsligt väldigt olika. Vissa har jag har sett vissa som spelat igenom spelet utan att få några health drops i början, vilket gör att du har jättesvårt att ta dig vidare för att du kan liksom inte fylla på ditt liv. Jopp. Yep. Men eh då känns det lite som att du behöver Beethoven på git gud nästan. Medans någon annan som slutar suga. Nej men precis så, så att när jag spelar igen till, till exempel jag hade jätte jätte få eh drops i början men ja, det gjorde det gjorde ju ingenting för mig för jag har spelat spelet så många gånger tidigare så jag kunde ju combaten och allting så att det var ju inga konstigheter. Men för och, ny spelare kanske hade varit riktigt tufft. Precis, medans nästa gång som jag spelade igenom det då då fick jag liksom bara regnade health drops på mig. Jag kunde fylla på mitt liv hur mycket som helst. Spelet kände det att så här fan han var så tuff i början när mm. vi får igen en schysstare chans några gånger. Ja, precis. Nej så att äh, det det har ju också lite med den här procedural generated saken när då att göra då. Och jag, jag tycker att det är lite visst det är häftigt att man kan göra det och det är kul för du kan få upp olika upplevelser varje gång du spelar igenom spelet. Men det klår fortfarande inte att göra ett väl designat spel. Nej okej. Okay. Det vi är inte vi är inte ens i närheten av där än. Nej. Ehm um, <skratt> Medan i fall du har som i till exempel Rogue Legacy där det bara är att starta upp igen för att du dör du startar upp det gör du startar upp det är liksom centrala mekaniken bygger på att du kommer dö om och om och om, om igen då fungerar det mycket bättre. Ja, i mm. men detta är ju inget roguelike spel. Nej, det är ju inte det. Då är det bara det att ja, man dör och blir sid. Du dör och blir sid. <skratt> Precis. Så att ja, nej och och sen då designen är lite owonky på vissa ställen för att du kommer inte ihåg någonstans som du som du inte kan komma vidare på så sen när du hittar saken som gör så att du kan komma vidare på den så är det svårt att komma ihåg vart det var. Men du får nästan leta leta igenom hela spelet du, igen då. Precis, du får nästan leta igenom hela spelet eller kolla på kartan och se där ja, men här har jag inte kunnat ta mig vidare och har du otur då så har du kanske lyckats upptäcka det området så att du har bara en liten liten dörr kvar och liksom ja, se, försöka hitta på kartan där du inte har gått vidare. Ehm Sen så finns det det som frustrerade mig absolut mest det är att i, i någonstans väldigt väldigt sent i spelet så finns det ett ställe som du ska komma in på där du behöver en amulett som du får av en boss. Och den här amuletten ska du använda för att komma in genom en dörr. Problemet med det då är att precis som i allt annat här du har liksom kunnat ja men tittat vart jag inte kunnat ta mig vidare kan man. du inte göra det här för att det här dörr rummet med dörr i är inte markerat som något annat på kartan. Men då blir det väldigt mycket frustrerande på grund av väldigt mycket letande på samma ställen under en och varvet. Precis, speciellt också eftersom det är istället som du ska använda den här nyckeln till. Det är inte en in, det är inte en samma in, i närheten på samma karta som Ja okej, okay. ja det är ju saken är. ännu värre. Precis att du kan inte leta igenom om du tycker om det letar igenom här slottet utan det här det här stället är på i ruinerna som är liksom någon annanstans. Så att, ja, nej, det är, ja sen när det är ju liksom det finns ju warpzoner mellan allting så du kan ja, hoppa emellan. Det är ju inga konstigheter så men ja. Ja. Men kontentan i alla fall är att uh, testversionen rekommenderas mm. släppversionen. No! Mm, alltså <laughs> det det är inte särskilt dyrt spelet nej. och uh, som sagt kostar det uh, kostar under 10 dollar så är det definitivt ett köp jag kan rekommendera för att stödja en indieutvecklare. Nej ja, men. Eh uh, och spela mm. spelet. Jag tror att du kan få 10 dollar av eller 10 euro då utav värde ut ur spelet Ajma. liksom i underhållningsvärde men det är inget spel som jag skulle rekommendera att o oh, ni måste spela det här spelet. Inget AAA. Nej, definitivt nej. inte. Inte <laughs> inte guldstjärna spel liksom. Ja okej. Okay. Kanske ett E. <laughs> ja precis. <laughs> ja, nej men det okej. Okay. Ja men då har vi lite mer koll på kassan. Mm raktast. Ja, ja men sen. Och i andra nyheter som är lite mer kopplade till ARPG:n för att det är ett vad ska man säga, den moderna stilen av ARPG nu. Ja, i men. För det vi kommer prata om mycket är ju som sagt vi ska snacka ska snacka lite Monster Hunter här. Och det är ju lite modernare tagning av ARPG-spel. Och sedan så kommer vi prata lite Diablo som är lite mer den gamla klassiska, klassiska ARPG:n. ARPG eh, men i alla fall Dark Souls eh remastered ja just det, det är på gång. Jag menar sen den finns ju redan ute till dator och till alla andra konsoler förutom Switch. Men nu har vi äntligen fått ett datum av eh, Bergssala och det är den 19 oktober kommer Switch. Ja, eh, men kommer kommer det Switch. Så att det är det är inte inte jättelång väntan nu innan jag får hoppa in och vara ett rövhål mot eh, mot Ännu folk. En ny nya spelare. En nya spelare igen. Det känns skönt. Ja, men det är bra. Notto sig fram emot kunde varit arslet. Nej men sen och Och om det är någon som skulle vara intresserad av att spela Dark Souls 3 och har typ problem med det i början så kommer jag faktiskt när det här avsnittet är sänd så kommer jag redan ha gjort det. Då kommer jag ha sänd en, en sändning på min Twitch-kanal där jag visar lite tips och tricks på hur i stort sett vem som helst kan klara Dark Souls 3 på under tio timmar. Okej, okay, ja det är inte roligt. Mm. Så att lite tips och tricks för hur du gör spelet lättare med saker som spelet ger dig i början eh och lite li lite som en vad ska man säga easy path path Amen. genom hela spelet då. Så man kan säga att det här är designernas sätt att göra att Dark Souls 3 fick ett easy mode så som många har pratat om att det inte ska finnas. Ja, okej. Okay. Så att du har samma svårighetsgrad fast du har mycket lättare vad ska man säga. Du, du med, ut, med utrustningen och sånt som du har och stadsen som du sätter i så kommer du ha mycket lättare att ta dig igenom spelet även om du inte är så bra på det. Ja, okej. Okay. Ja. Men det är ju väldigt bra. Så att det, det, det tänkte jag visa upp. Så att om det är någon som är intresserad av att se det för att de har haft problem med att klara Dark Souls 3 för att det är ett svårt spel. Så ska... kan ni ju kika in på Ultrafail Switch och titta på det. Precis. Perfekt. Ja. Och med det? Med det så är jag färdig med mina små spelnyheter som jag har i början. Vad trevligt, vad trevligt. Ja. Då tänkte jag så här att vi går på Max lite här då, som är vår gäst. Ja. Ja. Du är ju som sagt en ARPG-spelare och survival-spelare. Ja, det <laughs> var bra. Får man inte glömma. Nej. Nej. Efter de timmarna du och jag har i ARK så var <laughs> det <laughs> hemskt. Alldeles för mycket, jag vågar jag inte ens prata om det. <laughs> Nej, men jag tänkte att vi kanske skulle börja med lite Diablo 3. För det har ju du och jag suttit och nötat en hel del. Åh, oh, ja. Jag det tänkte, vi. vi kan ju säga så här, vad är Diablo 3? Ja, Diablo 3 är ett klassiskt ARPG-spelare ett monsterdäderspel. Det är väldigt hack and slashigt. Ja, det här är kl mer klassiska gamla hack and slashet istället för det nya och så som Dark Souls och Monster Hunter och de här. Ja, ja, men precis. Man behöver inte alls tänka lika mycket på momentet och vart man står och så. Det är klart man måste tänka på det, men inte i närheten av lika mycket. <laughs> Nej, det är en mycket simplare variant av det. Ja. Inte så mycket dodgeande och timing i baletten som kallas för strid liksom. Ja, precis. Det finns ju det också speciellt om du trycker höger Greater Rifts i anledning pratar Diablo 3. Ja, mm. mannen. Då är det farligt. Ja, det är ju nämligen så här att Diablo 3 när man spelar multiplayer så är det egentligen inte själva storyn man går efter utan det finns någonting som heter Greater Rift som är en slags kan man säga en liten tävling om hur svårt man kan göra spelet. Mm, mm. precis. Och sen finns det även Nephalem Rifts som är väl fortsättningen på storyn kan man säga. När man har spelat klart storyn så kan man eh visa sig värdig och vara en Nephalem genom att döda Rift Guardians då. Kan kan du ta en en snabb genomgång av storyn? Alltså vad vad är hu, hur hur det vad händer i världen? Oj, ja, den är lite svår för den är så otroligt omfattande. Men <laughs> det handlar ju lite grann om att i tvåan så dödar man ju Diablo. Ja, yep. yeah. himla. Yeah. Och eh för att binda honom så tar man den här diablesolstenen och tar i sin egen kropp helt yep. enkelt. Ja. Yep. För att man tror att det här är ju bra för jag har ju en stor och stark krigare yep. och tuff. Ja. Precis det precis samma problem inte. som som det hände i första första Diablo egentligen. Ja. Precis. Och det funkar ju givetvis inte. Nej. För varför lärar sig av sina misstag? <laughs> ja. Irene här kommer ju då nu är det ju ett ganska gammalt spel så man borde väl inte riskera spoiler. Nej, det... Nej, det är ingen fara. Eh men vi vi säger så här i alla fall. Spoiler varning för all för resten av avsnittet här nu. Ja, precis ja. för att när vi, vi kommer... går in på Monster Hunter så kommer vi spoila, men vi tycker att det är okej okay att spoila det med tanke på att spelet är. Jo i varje rör 8 månader gammalt. Ja, precis. Mm. Om man inte ser till PC-releasen. Jo, precis. Men det det är ju det är ju också det som som sagt PC-releasen är ju en det är en nysläppt port, men spelet är ju fortfarande samma som. Ja, ja, det har varit ute i 8 månader så. så varning på det. Ja, mm. vi vi varnar för det nu och ja, sen hejman. så får ni skylla på er själv. Precis. Men tillbaks till Diablo 3 då. Ja. ja, då finns det ju en gammal dam som heter Adria. Ja. Adria som inte är helt trevlig i Diablo 3 för det är hon som ser till så att Diablo återuppstår. Okej. Okay. Ja, i mån och hon offrar då sin vad blir det barnbarn har jag för mig. Ja. Mm. För att ja, men återuppväcka Diablo. Och sen gör hon någonting annat då på Talons spoiler som gjorde mig riktigt vansinnig första gången jag <laughs> spelade igenom historien. Låt mig gissa på vad det är. <laughs> ja visst. När Deckard Kane dör. Ja, jag menar. Mm. <laughs> jag blev också otroligt upprörd över det. <laughs> ja, det det det var tårödrypande. Ja, absolut. Det när man har fylt följ, följ, fylt honom sen första spelet. Det ja. man till och med kommer tillbaks till till Tristram i Diablo 2 för att rädda honom. Mm. Men nej då, nej då fimpar hon bara, gör det. Och det gör man ju i 3:an också. Ja, rädda man ju gubben igen. <laughs> han är <har> otyr. <laughs> ja. Han är inte omtyckt. Men bli så man är den sista i Hurradrum. Ja, för. det måste vara mm. så. Ja, precis. <laughs> ja. ja, men där har vi själva grundpremissen då. Diablo är lös igen och det är vårat vårat eh, jobb att stoppa honom. Ja, det är exakt. Det. Ja, det är. du spelar ju som en Nephalem. Ja, är exakt. Och jag ska då döda den där djävulen. Ja. När man har gjort det så är för mig i alla fall att man låser upp Nephalem-ryftarna när man har klarat storen eller kommer de Jag kommer inte ihåg hur det var i originalrullisen. Aj aj aj, det minns inte jag heller. Det är ju så himla många år sedan nu där. För det finns ju nu mer i alla fall ett adventure mode och ett story mode. Ah, och nej, är... adventure modet och story modet kom ju det... efter tilläggspaketet. Så var det kanske. Aj men först kom originalet sen släppte de om Åh, uh... oh, heter det? När Necromancer kom. Ja, ah, nej. Nej nej, tilläggspaketet när det när första spelet hade bara Diablo. Så ja, sista var just ja, Necromancer som kom som en egen ja, expansion. Mm, stämmer. Och den hette Reaper of Souls. Just det, Reaper of Souls, det var det första, första, ja. Och då kom ju Maltheos. Ja, precis. Och det var det var väl strax efter det de imploderade Nephalem Riften eller var det samtidigt? Jag det är osäker. Kan ha varit strax. Jag minns inte heller faktiskt. Det är ju inte så lätt. De ju, alltså spelet kom ut 2012 och det är ju Det är en stund sen. Sex år sen liksom. <laughs> och det var länge sen man körde igenom Storm Override så jag kommer faktiskt inte ihåg om Nephalem Rift sen fanns. Men det, det är i alla fall en Nephalem Proving Ground. Man måste visa sitt värde mm. mot monster helt enkelt. Ja mm. okej. Och då är det helt random genererade kartor som du springer igenom. Mm. våning efter våning efter våning tills du har fyllt en mätare av att du har dödat tillräckligt mycket minions. Okej. Mm. Mm. När du har gjort det så blir uh, Rift Guardian jättearg att spåna fram och ska döda dig. Ja, precis. För att du har varit elak och slagit på hans minions, eller vadå? Ja. Mm. Ja, okej. Okay. <laughs> Jag, <laughs> Jag köper det. Lite så här. Jag köper det. Och sen då när du har gjort det så, mm. så får du en uh, keystone av honom. Ja, precis. Och det är hela meningen med att göra Nephalem Rift så är för att samla Keystone stones till Greater Rift. Okej. Okay. Det är nycklarna för att öppna helt enkelt. Och Greater Rift då, vad vad är vad är det då? Det är väl egentligen samma sak igen men mycket svårare. Mm. För varje Greater Rift du gör, då låser du upp så att du kan gå upp ett par nivåer av Greater Rifts. Okej. Okay. Och i i Diablo så har ju du massa svårighetsgrader precis som man har haft i alla Diablo. Ja, ja. Eh uh, och i detta är den svåraste svårighetsgraden Torment 13. Okej. Okay. Mm. Men tack vare Greater Riften så kan du komma över den svårighetsgraden. Mm. Så att en Torment 13 är ungefär lika med ett Greater Rift 60 om jag inte minns fel, va? Ja, det är det någonstans. Ja. Men sen då om man Efter kollar då, så, så blir det bara svårare och svårare och svårare än vad svårighetsgraderna tillåter. Okej. Och pratar man då topplistorna och sånt och pratar vi över Greater Rift 100. Oj. Så det det är ju mycket mycket svårare än då svåraste svårighetsgrad. Låter så dumt när man säger ja, så. Ja, <laughs> jo, men det är ju Precis. det är sant i så det är. Ja. Och det jag säger när när det är ju liksom att du ser inte lite som en vanlig spelare. Nej, medioker så Diablo eller action RPG-spelare. Ja, och och i tanke då med att han är en medioker action RPG-spelare och en medioker Diablo 3-spelare. Mm. Så så tycker jag att det är väldigt intressant då att du ligger med på EU-topplistan varje ny säsong. Ja, det är lite roligt. Det ja. känns ju inte som en idiotcert. Nej, Nej det, det tycker jag inte. Kanske inte. Kan låter mer som att du är en av topp i Europa. För mig då som oiniterad så ja. låter det ju så. Ja, man kan skulle kunna välja tolkare så ja. ja. <laughs> <laughs> som Tonhus säsongen som som pågår. Mm. Eh uh, innan vi slutade då för att vi var tvungna att spela andra spel. Vad vad låg du på topplistan då? Som bäst kom jag någon upp på plats 89, vill jag mena. 89 av 1000 uh, personer i Europa. Ja, topplistan är på 1000 plats mm. ja. Ja, och du är på 89 och är med i Jokers spelare. Ja. Ja, okej. Okay. Vi kör på det. <laughs> vi kör, vi kör, vi kör. Absolut. Ja. Det som jag och sen då. Det det är ju liksom det är ju det som är själva grejen och det roligaste är det är ju att pusha, det kallas att pusha rift. Mm. Och det är ju pusha rift ihop i grupp helt enkelt. Mm. Ja, absolut, det är mycket roligare. Ja, i men 4 spelare och det känns som att alltså Diablo 3 blir aldrig riktigt gamalt. Utan nej. utan varje gång när de startar en ny säsong och allting nollställs mm. så känner man ändå att ja, ah, nej men jag vill tillbaks och spela början av säsongen i alla fall. Mm. Ja, men ni pratar om det här med säsonger. Vad vad är det som ändras i säsongerna liksom? Vad är det som vad, vad, vad blir nytt? Det blir väl oftast ingenting speciellt nytt. Ibland så bygger de om lite sätt i spelen. De ändrar på några Och några skill sådana saker. Mm. Det kan kan kan vara så här enkla grejer som att eh, ena säsongen så kom barbaren till till vad heter det liksom den högsta och han kom till till exempel och 103 ja. Ja, så gör de en ny säsong och så kanske han nerfas en liten skvätt och så kanske någon annan piffas upp lite och så kanske man hamnar på 100 500 6 nästa gång mm. fast med en ny klass. Mm. Och så mm. fortsätter det så här. Men ni pratar om att det nollställs då varje säsong. Vad vad innebär det? Behöver vi skapa en ny karaktär då eller Precis. vad? Precis. Mm. Ah, Okej. Okay. Den gamla säsongen eh då får man den karaktären bli överflyttad till en non-seasonal såna kallas. Mm. Det normala. Ja, okay. normala spelet helt enkelt. Mm. Och sen Okej. får du starta en ny season karaktärna. Mm. Och det är i de här säsong säsongerna då det är där som man kan spela Greater Rift och och och Netherfall Rift och sånt där. Nej, det går ändå göra ju vanligt också, Okej. även off-season. Ja, Men det är ju roligaste att göra i säsonger tycker jag i alla fall för då är det ju en tävling i det hela. Ja, Precis, då har man Alla och lika villkor, alla börjar på noll igen. Ja, mm. mm. ja. Och det det är också det som är roligt för att jag menar sitta på som jag kallar då vanillegubbarna. Mm. Alltså de är ju tokfeta redan och liksom för jag om en tävling på tokfeta gubbar mm. känns inte riktigt speciellt också man har ju det här där du hela tiden då har det här ja men de här personerna har lagt så mycket mer tid på sina karaktärer ja, än vad vi precis. har liksom mm. kunnat ens göra så men sedan om det är nollställs då så helt plötsligt så står står stå man ju där att ja ja men nu är det ett race till finish liksom ja exakt Mm. Och jag tycker om säsongs hela säsongsbegreppet är jätteroligt. Mm. För då blir det verkligen nollställt igen och det är ju början som är absolut bäst. Mm. Ja, jag håller med dig. Mm. Och men då för att liksom göra allt det här och du behöver inte ta dig igenom uh, storymodet eller någonting utan du kan, du kan hoppa in och börja med det här med en gång eller hur funkar? Det? Mm. Ja, precis. Man kan välja att börja direkt på uh, adventure modet och då mm. får man ju tillgång till alla waypoints i spelet. Man får tillgång till Annefalim uh, Graters. Mm. när då låts du typ då. Ja okej, så det är riktigt ska jag. No. Nä, jättehäftigt faktiskt. Och sen då eh är det inte nog med att det finns en sång. Det finns även seasonal hardcore. Mm. <laughs> <laughs> Vad är detta nu då? Nu låter spännande. Hardcore i Diablo, då dör du så dör du. Ja, då ja, blir du är... av med din karaktär. Precis, det är vanliga hardcorebegreppet här nu. Då. Precis, ja. och det är jätteroligt att spela. Men och... det är få som gör det. I alla fall i min bekantskapskrets. Mm. Det beror ju på att det är så sablans svårt. Ja, och så ragear man så grymt hårt när man har suttit och maxat en gubbe och sen bara, åh nej, jag dog av ett lagg. Mm. Det är ju rent tråkigt sådär och sen så kan man ju dö av andra saker också ju. Ja, till exempel att man är korkad spelare. Mm. Ja, som till exempel jag då som har en tendens till, till att rulla in i arcane strålar och sånt där som man vanligtar den. Ja. Det är ju lite onödigt. Jag känner jag. Ja, det är det. Jag dödade mig på en gång när jag sa det vet du. <skratt> det var kanske inte avsiktligt. Jag tänkte mer på mig själv när jag dog med min senaste hardcore karaktär. En demonhunter. Jag på närmade med 80 eller 85 vilket är rätt högt på en en hardcore. Ja, jämman. Och var korkad såg att mitt extra liv brockare. Det är ju en en av skillser man har som man alltid använder i hardcore. Det alla gubbar har ett extra liv. Och det är en coolan på 60 sekunder. Så istället för att vänta ut de 60 sekunderna så köttar jag bara vidare och hoppar in i ett rum med Arcanes. Ja, det är alltid <laughs> Arcanes med det. Ehm <laughs> <Ja. laughs> uh. <laughs> Vi pratar om lite om topplistan förut också. Hur funkar den liksom eh, hur hur jämför man sig med andra spelare i Diablo? Det känns som en så konstig sak. Det finns ett par olika topplistor men det är ju alltid Greater Rift pushen som som sätter topplistan. Okay. Och då finns det ju antingen solo, två player, tre player eller fyra player. Fyra player är fullt party. Mm. Och jag tycker den mest rättvisa mätningen är solotopplistan på Greater Rifts. Och sen också så är solotopplistan är en topplista per klass. Ja, precis. får man lägga till. Så att uh, bara för att du är etta på Barbarian så innebär ju det inte att du är etta på allt. Nej nej. Mm. Mm. Okej. Okay. Också väldigt viktigt. <laughs> ja ja, så att det är liksom klassspecifierat också då. Ja, jimma. Mm. precis. Ant Antar ändå för att vissa vissa klasser har lättare för att ta ta sig an Greater Rift själva än vad andra har. Ja. ja. Alltså gre grejen är ju att en Greater Rift går även på tid. Du får inte ta hur lång tid på dig som helst. Okej. Okay. Och till exempel en av mina favoritklasser är Witch Doctor. Mm. Det är den klart långsammaste klassen i hela spelet och mäts inte överhuvudtaget med hastigheten på alla andra klasser. Nej. Så det är ju lite orättvist om Dan då skulle få... Jämföras med någon karaktär som är mycket snabbare. Ja, till mm. exempel då Demon Hunten som mm. Max nämnde då som kan ha en uh, attack där han hjular. Mm. Ja. Så att när, när du har byggt han korrekt så hjular du genom hela banan. Mm. Mm. Okej. Okay. <laughs> det är en Witch Doctor som kommer tio meter och så är du nere på nästa våning. Mm. Typ. Ja, lite så. Ja. <laughs> men om man tänker endgames delarna eller de högsta topplistorna runt om i världen eller i Europa med håller oss där mm. de är ganska lika ändå äh, även över klasserna det skiljer bara det är inte ens 10 greater okej okay. 5 3 mellan vissa klasser ja men, ja men då då är det liksom ja, nu tycker jag att det är i alla fall hyfsat rättvist och jämnt i alla fall ja. även mellan klasserna. Och det har ju varit ett av Blizzard som är spelat i verkarnas mål mm. att jämna ut klasserna så att det ska inte spela någon roll vilken klass eller vilken spec mm. skill set du går in med. Ja, de okay. ska vara ganska jämbalanserade mm. och det tycker ja. jag att de har klarat väldigt bra. Ja, absolut. Det är inget tvång att köra metan för det går att pusha med de andra också. Mm. Ja, ja, men det det är ju jättekul. Jag jag är ju en sån person som Jag jag jag spyr galla över <laughs> övermeta kulturen i allmänhet. Mm. Det är ju liksom det någon tycker säger säger att jag när jag spelade Guild Wars tidigare mm. och folk tyckte att ja men vi söker ett party men du måste vara späckan in i den här och den här bilden för att det är metan. Ja. Var det liksom bara nej då jag jag vill inte spela mer. Nej jag går härifrån. Hejdå. Mm. <laughs> ni får hitta ni får hitta andra spelare. Jag jag är inte med på den här grejen. <laughs> <laughs> ja men jag, jag vill ju spela på mitt sätt. Jag vill spela på så som jag har kul. Och det är inte alltid att blir det sättet som jag tycker är roligt att spela på är det samma sak som metan. Nej, precis. Nej, varför ska, varför ska man då liksom? Nej. Ja, då blir det ju som att du spelar för andra skull. Och ja. i slut av dagen du måste ju spela för att det är roligt. Ja, ja, ja, precis. Det är ju jätteviktigt. Man måste ju spela för snegens skull, precis som ja. precis precis som du säger. Och där har ju vi faktiskt två stycken väldigt bra exempel. Det är ju Doomtless som jag har pratat om tidigare mm. och även då Monster Hunter som vi ska prata lite mer om idag. Mm. Det är det är viktigare att du trivs och kan hantera din bild och vapen mm. än att spela metan. Ja, ja ja. För att kan du inte spela metan och du inte trivs med metan i de här två spelen så suger du bara sig metan ner den bästa eller inte. Ja. Mm. Ja. Och då gör du ett bättre jobb med med det ger du trivs med. Ja. Så är det verkligen. Och så är det väl genomgå en ner de allra flesta spelen. Ja. ja, ja har det... du alltså är du duktig spelare så är du bra. På det på, du gillar. På det man gillar precis. Ja. ja. Jo, det återigen måste jag ska göra jämförelse med, med något annat som jag har spelat då så är det till exempel så har jag spelat igenom Diablo 3 nu med Empire Monster. Någonting som jag aldrig har spelat igen, <går> spelat spel med tidigare. Jag går bara strength builds i vanliga fall. Det är liksom så jag kör. Mm. Långsamma tunga vapen som gör mycket skada, alltså glas kanon verkligen liksom eller eller då. Inte glas, jo, glas kanon fast inte så skör. <går> <går> <går> Men det är liksom Jag träffar inte så ofta kanske för att fienderna är snabbare, men nej jag träffar dem så ska jag hålla hitta dem. Ja, mm. det är liksom. Men det är det, roligt. Det är minst det är min stil. Eh, men nu har jag kört en Pyro Monster då, som Pyro Monster. Ja, så en eld Ja, en eld, ah, eldromantiker <laughs> eller vad jag säger. Eh, kastar eldbollar och sätter eld på mina svärd och så vidare och så vidare. Och då har jag liksom haft en, en ganska annorlunda bild. Då har jag liksom satsat mycket på intelligens och och faith istället för styrka och dexterity och eh framförallt hälsa och stamina som jag brukar ha så mycket. Ja, okej. Okay. Och då är det liksom här bara ja ah, kan ju hantera det här. Och i och med att jag har spenderat så mycket tid i spelet. Absolut, men hade jags börjat spela eh trean på det sättet så hade jag han klarat det. Jag hade, klarat, jag hade tagit mig igenom spelet mm. för att för att det krävs lite skills också. Ja men det lite är det. Det, krävs, det krävs ju skills eh för att hantera ett sätt som du inte som du inte kan hantera ja, men, liksom. Ja, men. men det är ju det som är så roligt då till exempel med mig och Max om vi går tillbaks till Diablo 3. Mm. Eh, uh, vi kan ju i princip spela de flesta klasserna för att vi har spelat det spelet så himla mycket. Ja, ja, verkligen. Mm. Så att det vi gör nu det är, vi spelar det som är kul. Mm. Ja. <laughs> och pusha grädde ja. med det. Ja, men om vi går tillbaks på det vad vad spelar ni med? Alltså vad vad väljer ni helst att spela? Vad tycker ni är roligast? Oj, det är lite från säsong till säsong va? Nej. No. För min del så är det ju alltid babaren. Den ligger väldigt varmt om hjärtat. Och sen var det säsong 12 tror jag. Ett par säsonger tillbaka. 11 eller 12. Då var det ju Hammered in. En, om man tänker tillbaka till Diablo 2. Ja. Så var ju det en fantastisk bild och de buffade upp den i den säsongen så att den verkligen var stark i Diablo 3 också. Ja, så det ja. var liksom en en en paladin med med Holy Hammer. Ja, precis. Ja, det kändes kändes som det. En paladin finns ju inte i Diablo Nej. 3 utan det är en crusader. Mm. Okay. Men den man har alltid haft paladin känslan sen man började spela ja, crusadern verkligen. Mm. Men så känner man ändå att ja det, det har saknats lite. Mm. Men när de buffade upp Last Hammer ja. då, då var det verkligen å paladin. Mm, verkligen. Om jag inte missminner så var det säsongen när de släppte primal vapnen också eller primal equipment överhuvudtaget. Ja, ja, men. Och primal och det, är Det finns ju vanligt gear, det finns ancient gear och så finns det primal gear. Okej. Okay. Och ancient har lite högre statmöjligheter. Är det typ som liksom exotic och sånt i andra spel då eller? Nej, inte riktigt för det finns även de vanliga klassarna så standard, det vita. Mm, mm. Det finns magical, så finns det set Och unique, unique. Mm. och legendary och, och legendary precis och legendary kan komma i tre olika varianter ah, vanligt legendary okay. ancient legendary och primal. primal. Ah, Okej. Okay. Ja ah, men då fattar jag. Och en primal är helt enkelt maxade stats. Så ah. det är ancient varianten med de högre statsnivåerna och sen maxade. <laughs> Så det finns liksom den enda RNG:en på ett primal vapen är vilka olika stats du får. Okej. Okay. Ja. Och sen är ju det också det finns ju en spärr för för Wetra uh, Primals. Okej. Okay. Eh uh, du måste ha solo klarat ett Greater Rift 70 för att lå upplåsningen på ett, på att ens ska kunna droppa ett primal. Aha. Så har du inte klarat det solo så kommer det inte droppa som har primal. Mm. Det kvittar om du klarar det i fyrmanna grupp. Du måste göra det ensam för att det ska låsas upp. Det är lite yep. lite en uh, right of passage på något sätt då liksom. Ja, mm. <laughs> så när man väl har låst upp de så är det ju så där hysteriskt låg dropchans på ett primal. Ja. Först och främst så måste ju rätt vapen droppa. Sen måste det droppa en ancient variant av det som har liksom kan ha varit 10 dropchans kanske. Ja, mm. och sen måste den ancienten rulla en primal som ja. kanske är 1 två högst. Och sen är, kommer day. vi då till att bara för att du får den innebär det inte att den är bra. Det kan ju vara sunkstats. Det kan ju vara de statsen du inte vill ha. Mm. Mm. För att det är inte den bilden som du kör. Precis. Mm. Så det ja, det är det är väldigt <laughs> väldigt väldigt låg chans. Och få få en bra primal är hysteriskt låg chans. Ja, i man. Med det sagt så går vi tillbaka till Hammerdinnen som vi körare. Ja, och jag fick ju Johannes argument som min absolut första primal. Det vet mm, jag inte vad det är. Det är Blest Hammer, hammaren alltså Mason. Ah. Vaknet för Blest Hammer bilden. Ah. Ah. <laughs> det är ju lite så att i det spelar ju umgänget som jag och Max tillhör så har ju vi faktiskt döpt om Max. Okay. Ja okej. Han heter numera Orange Jesus. <laughs> <laughs> <laughs> för att han har så grymt bra drop rate. Ja, det är ju det det är ju utuppskattat namn i alla fall eller vad man ska säga. Ja, det är ju det, det är ju kompromi, en kompromiss sättet vis. Sätt vis. Ja, det är, kan jag väl inte säga han att då. Man <laughs> å andra sidan så är det, så är du lite som att säga jävla jävla röta. <laughs> ja. <laughs> Turgubbe. Turgubbe. Ja, precis, precis. Visst är det så? Ja, ja ja, nej men okej. I mångt och mycket så stämmer det. Till <laughs> exempel jag brukar ju ha som mål i ny säsong och klara åtminstone 13, det vill säga högsta nivån på första kvällen när jag spelar. No. vilket jag för öresta klarar. Jajamän. Den sena i säsongen med när jag körde en speciell typ av barbar mm. så klarade jag en GR70 första kvällen. Okej. Okay. Det är det är jättebra. GR70 är liksom ett av de första målen. Ja men det var ja. det. Då ditt mamma behövde komma för komma över Torben 13 eller bara bara 60 Torben 13. Okej okay, ja. så att okej. Okay. 70 låser du Prime of. Precis, det är ah. den första riktiga milstolpen. Okej. Okay. Och det dro han första kvällen. Första ja. kvällen alltså. Ja, ja. precis. Ja. Helt lysande. Ja, måste gått eh, måste gått bra den kvällen. Ja, det jag hade tur på drops kan man säga. Mm. Ja. Har du spelat eh, mycket Diablo 1? Inte så mycket Diablo 1, en hel del Diablo 2. Ja, ah, okej. Okay. Och väldigt mycket Diablo 3. Aha. Ja. Jag vi spelar ju en hel del Diablo 1. Ja, i man. Vi brukar göra det i våran <går> våran kompis källare. Ja, han, han hade en eh. liten bunker som vi kallar det. Ja. Där vi alltid satt och gamade när vi var små. Och mm. då satt vi alltså, då, då var vi ikopplade med koaxialkablar. Så här ja, ligger sen det, det då, ja. så att ni förstår. Innan TCP/IP. Ja, som sagt, jag tror inte ens att det fanns TCP/IP att välja i spelet. Den Nej. Jag tror det var IPX man fick köra. Ja, i man. Så det är, det är retro. Är ja, det är det tror jag. Det är retro. Eh <går> <går> mitt absolut mina absoluta favoritminnen från Diablo 1 1 dock är ju eh att spela det på PlayStation. Ja. <laughs> För att det fanns på svenska röster nämligen. Jaha, det har jag <laughs> faktiskt aldrig kört. Det Oj. var jättehemskt. Det var Det är, det är liksom de här de här rösterna som du känner igen från barnprogram på 90-talet var det som hade gjort rösterna på det här då så att de var jättecartoony och Eh liksom jag tror att Smeden var jätteborgare så han han hade den bredaste Göteborgsdialekten <laughs> liksom om du tänker dig någon någon som gör narr av en Göteborgsdialekt det var den rösten han hade. Så ladd Smeden. Ja, <laughs> ah. och så kan du tänka dig alla de här fina clashiga kommentarerna Kain och för sig. Ja, ah, just det. Tänker du dig de översatta på svenska? <laughs> Stanna ett tag och lyssna. <laughs> <laughs> det blir inte riktigt lika häftigt. Hej min vän. Mycket har förändrats sedan du bodde här. <laughs> <laughs> jo. Ja. ja, nej det, det var det var det är helt otroligt. Om ni om, om ni kan hitta att liksom typ youtubar ett klipp där ni kan höra det här på svenska, det, det är helt fantastiskt då. Det, det, ja. det är skit. Det är skitroligt verkligen. Värt att lyssna på. Mm. Ja, jag känner jag, att jag måste jag hem och lyssna på det alla åt. <laughs> ja. Och sen eh. då, om vi hoppar eller vidare till tvåan? Ja, om vi hoppar vidare till tvåan. För det har har vi alla tre spelat. Ja, ja. precis. Det har jag spelat en hel del. Ajman, det det spelade ju vi i söndern i vi var små. Hur mycket spelar du det Max? Jag har spelat det min bästa del kan jag ju säga. Ja. Ett antal för många timmar av andra ja, ordning. Ajman. Vad var den absoluta favoritklassen i Diablo 2? Hammerdin. Hammerdin. Ja, ingen snack. Det är bra. Mm. Jag hade ju faktiskt två stycken klasser som jag var väldigt kär i. Mm. Jag älskade amazonen Och jag älskar det paladinen. Mm. mm. Jag gör kör det nekron. Ja, nekron var ju jätterolig allt, där också. Allt, alltid nekro. Eh alla spel som man kan spela necromancy. Det är, då spelar jag necromancer. Ja, det är liksom <laughs> eh man kan gömma sig bakom ett berg av skelett då då är jag nöjd. Ja. Necromancer i Diablo 2 var ju en riktig necromancer som jag ser mm. den i alla fall. 3:an mm. inte så mycket. Nej, det de har ändrat det sammandrag så dyligt för mycket för att jag ska känna att det är nekro. Mm. Ja, nej håller med. Man gjorde ju det är en sak som man brukade göra som nekro var ju att jag ta fram flash golems och använda så att de exploderade. Ja, jo men. För mm. det kunde liksom de kunde du kunde ha dina flash golems till att bombbroscha fiender och sen skulle de explodera dem så att du tog ut jättemycket folk i AoE. Det kan eh. ju du fortfarande göra i det här men mm. inte på samma sätt som mm, man okay. gjorde i 2an för att nu har du en golem. Ja, precis. That's it. Okej. Okay. Och den är, den den är inte lika stark på samma sätt, den är stark på ett annat sätt, men mm. majoriteten av builds använder den inte. Nej, det gör man inte. Majoriteten mm. av builds använder ju den som man vad är det den heter? Eh, de stora spökskletten. Yeah, ja, Magus. Ja, Summon Magus, ja. Ja, det okay. är Summon Magus. Mm. mm. Och men... de är ju också då till skillnad, alltså i Diablo 2 så hade ju de liv. Mm. Ja, precis. Mm. De har ju en health bar. Ja, mm. i detta har de en timer. Ja, det är ju inte alls lika kul. Nej, det är den största besvikelsen jag har på Necromancer i det spelet. Okej, okay, oh. ja. Nej, det, det det låter som att eh låts som att jag ska hålla mig undan från att göra spela Necromancer i det här spelet. Ja. De de är ju fortfarande jätteroliga och ja. vansinnigt kraftfulla. Okej, okay. för det finns ju vissa builds du kan göra så att de håller extra länge eller blir dubbelt så starka och så. Ja, ja. Så de röjer ju något vansinnigt <laughs> men ja, på en timer. Ja, så att du ja. har ju dena coolans. Ja, men okay. det är ju en beskrivelse jag har generellt på Diablo 3. Vore mm. det är att i i hack and slash och action RPG:s har jag alltid älskat samordnings. Mm. Mm. Och det är verkligen var Diablo 3, det är deras största fel mm. är samordnings. Mm. Det samordningen du du har två stycken, du har Necron och yeah. du har Witch Doctorn. Yeah. Och ingen av buildsen som finns är tillräckligt starka för att pusha med. Ah, och det är ju Mila sen efter som det är mitt favorit sätt att spela på. Ja, ah, alltså eh, Witch Doctoren är är det något slags svar på precis som Crusader eller lite lite svar på Paladinen? Är det ett svar på eh, Druiden från eh, från 2an då? Nej. Mm. Men om du kommer ihåg eh, träsket i 2an, mm. Eh, Witch Doctorn kommer därifrån. Ja, okej. Okay. Så att han även den ju säger jag, vad är det de små heter Max? kat som har det tack igen. De har samordnat så här pill. Ja, de pygmegubbarna. Ja. Jaha. Han okay. nämnde såna grejer. Jaha. Så han är ju en en en från en tribe från det området så att han mm. samordnar ju såna och häftiga hundar och så där. Det är lite det är lite coolt faktiskt. Ja. Att mm. man att man bygger en karaktär baserad på lore från 2an, det är lite häftigt. Ja, i man. Är det verkligen? Cool idé, cool idé. Oj oh, ja. Så det ja, oh, oh, på tal om Diablo 2, kom ni ihåg vilken som var Uh, rent på papper den absolut starkaste attacken i uh, Diablo 2. Mm, Nej, ja, du, inte, mer, inte mer inte menar den att Sorkens Ice Orb var helt dum i huvudet. Det var den men rent pappersmässigt, statsmässigt vilken ja. var den starkaste? Äh, ingen aning. Firewall. Men sån ja, ja, det var ja. Ja, det kommer ju ihåg. Det mm. bara slog mig så fan. Det kommer ju ihåg. Vad ska jag ja. påpeka? Det var ju så att skulle du klara spelet? Ska du ska du klara Diablo 2 själv så snabbt som möjligt, Crucible Sork? Mm. Ja, teleportera, ajmen. använda isbollen och firewall. Det är ja. liksom. Den har ju återuppstått i Diablo 3. Ja, okay. Frozen Orb Sorken. Jaha. Jätte jätterolig <laughs> faktiskt. Då är en av metabilden till Sorken mm. nu. Hello Wizard heter ju heter. Ja, ju, den ja, heter ja, jag vet ju inte folk längre. Nej, nej. <laughs> det är väldigt <laughs> viktigt att jag rätt, ska vara rätt. <laughs> ja, jo. Ja. Ja, okej. Okay. Så att vi har inga sorkare, vi har inga paladiner, vi har inga amazoner. Amazoner. Aj. Vad har vi egentligen? Aj du. Barbaren finns ju kvar. Ja, barbaren finns det kvar. Precis. Mm. Finns att säga sin kvar. När det demonhanten, demonhanten, Demon ja. ja, så när den finns inte riktigt kvar. Du kan nej. säga att demonhanten är en mix av assassin och amazon. Ja, mm. jo men det kan man. Ja i man. Mm. Ja, ja men så, då då och, hänger man lite grann. Och så Crusader är ju en modifierad paladin. Mm. Ja. Sedan så kommer det ju till det här då att som sagt vi pratar mycket multiplayer här. Ja i man. Eh Diablo 3. Mm. Eh vi spelar inte så mycket vad heter det internet multiplayer på Diablo 2. Det gjorde vi på internetkafen. Ja. Det var ju under den tiden då man hade ju inte det fetaste hemma Nej. så Nej. så man gick in på gick ju ner på stan och så fanns ju det från början här i Borås fanns det bara ett ställe. Mm. Och det hette ju Nordens datavärd. Jajamensan. Jag tror man gick dit och betalade 20 kr för en timme. Ja, något sånt. Det spelar ju väldigt mycket spel. Det var inte bara Diablo 2 utan väldigt mycket shoot 'em ups och sånt. Så mycket ja, mycket FPS. Ja, o ja. Och sen då så poppade upp två stycken kaféer i Borås. Ja, jamen sen. Café Corner och virus. Ja. Det var ju liksom the shit. Det var riktigt det var där de coola kidsen hängde. Precis. Det det var 20 kr på Kaffe Corner och det var 25 kr på Virus. Ja men Virus var ju lite häftigare också. Det var liksom mörkt och grejer. Det var inte det, det var liksom verkligen inrätt för att vara ett internetcafé där folk kom och gamade. Mm. Mycket mer än vad Kaffe Corner var. Nej ja, men Kaffe Corner var mer ett café med ett par datorer. Ja, mm. ah, okej. Okay. Och virus var ett gamerställe med kafemöjlighet. Ja. <laughs> så där satt ju man faktiskt väldigt mycket på på Battlenet och och lirade då. Jajamensan. Och redan på den tiden så var det ju folk som fuskar hela tiden också på internet. Ja, självklart, självklart. <laughs> och det var ju faktiskt även folk som som som stal och äter Battlenet konton. Ja. Eh och det var det faktiskt även via eh såna här kaféer. Mm. Ja, just det. Då la de in saker och sånt när de hade sin tid vid datorn och så nästa person som kom så kopierades rubbet. Ja, riktigt jädra elakt. Det är ush. Mm. Men det var det var så, det var så det var på den tiden. Ja. Man minns tillbaka till den gamla goda tiden när man inte alltid hade internet hemma. Precis. Herregud. Eller när man fick sloss för för för man hade bara en dator i familjen och det var flera ungar. Ja. Det är hemskt så är det någon som ska ringa och koppla ner ja. internet. Ja, precis. <laughs> Nej, nu får du koppla ner. Nu ska jag ringa, men varför jag spelar. <laughs> <laughs> ja, jag kommer ihåg jag för jag kommer ihåg när vi fick bredband första gången. Oh. Eh. Och det var precis när jag hade upptäckt StarCraft och fick komma ut på på StarCraft BattleNet vet du. Mm. Det var häftigt. Vi ja. hittar massa mods där man skulle göra tower defenses och grejer. Det var helt sånt otroligt kul. Ja, herre gud, både StarCraft och Warcraft BU var knötkfyllda med modd. Mm. Ja, ja, så det nej, det var häftigt. Men inte särskilt mycket Diablo Monster och ja, är det så att det är riktigt som ett spel man moddar eller? Nej, inte riktigt så. Fa fanns väl inte riktigt map creation på samma sätt heller. Du, du kunde ju kunde ju faktiskt göra egna scenarion och grejer med. Ja de ja, det andra. var ju tillgängligt kring... redan från början när man spelade. Precis, ja. att det är väl därför kanske. Ja, aj man. Ja. Sen har ju jag om vi går vidare då till till ännu fler spel då, mm -hmm. så har ju jag och Max eh, spelat Vållsen ihop på på Level Up. Ja, mm. jag tänkte faktiskt skriva och ställa några frågor om det. Ja, men kör på åt. Ja, vad är Wolfsen kan vi börja med då? När ni båda säkert sitter här och och har spelat det så mycket. Ja, hur ska man beskriva Wolfsen? Det är ett action RPG. Det ja. litar anordna combat jämfört med många andra, skulle mm. jag vilja säga. Men det är ändå den mer klassiska action RPG:n vryn än en mm. en de nyare action RPG:erna. Ja, ja, verkligen. Det är ju vad man skulle vilja att Diablo 3 egentligen var. Mm. När Diablo 3 kom så var det ju en väldigt besvikelse. Mm. Jag kommer ihåg att jag började spela Diablo 3 och la ner efter bara någon månad och sen tog upp det igen efter att de hade gjort om det så väldigt mycket. Ja, det var ju så. samma sak. N när när Diablo 3 kom ut så testade jag det också var jag inte besviken mm. men det var ju för att jag ville ha Diablo 2. Jag ville ha mer Diablo 2. Ja. Det var egentligen det jag var ute efter men ja. så fick jag Diablo 3. Diablo 3 är inget dåligt spel. Nej, verkligen inte. Det är absolut inte. Det Och... var bara inte vad man hade förväntat sig. Precis. Mm. Så att men sen efter ett, nu som sagt nu efter ett tag då så så har det ju Ja, tagbara sån här dum sak i Diablo 3 eh som till exempel skillbaren lägger sig ner då som mm. man trycker på 1 2 3 4 och vidare då. Då är låst. Du kan inte byta skillsen Nej. överhuvudtaget om du inte går in på options och klickar ur en bock som är original som gör att du inte är låst längre. Okej. Det känns ju som att det borde vara tvärtom. Det känns ja, som att det verkar. borde vara tvärtom, ja. Vad var var eller ännu värre, alltså varför jag ska jag lägga in låsgrejen? Mm. Nej. Men det är ju en sån sak som jag som jag tror har fötts lite i det här vad ska man säga I, i och med att fler och fler kommer in i gaming och fler och fler kommer in i, i liksom att använda teknik på ett mer vardagligt sätt det är samma sak som jag jag stöter mig mycket på saker i Windows 10. Mm. Men det är ju sånt som är om man kan saker så är det bara frustrerande att jag måste gå in och ändra på saker och detta och detta men det de är liksom allt de här saker alla de här sakerna är tillagda för att de som inte, inte kan, kan mm. ska ha en mer streamlined och lättare i allfarhet så antagelsen är det därför eller det är nog är ifrån tänket kommer från början sen att det inte funkar det är ju det, <laughs> det finns ju ingen skill build som använder sig av de fyra skillsen för det är fyra grupper av skills mm. så skulle man ju liksom kunna säga från fyra olika knappar Ja och det finns ju ingen som använder bara en skill i från varje grupp Nej. utan man vill ju ha två från en och ingen från annan till mm. exempel Ja och kör du då med den lösningen så är du bara tillåten att ha en skill per grupp. Mm. Okej. Okay. Och det är jättekonstigt att den ens existerar. Ja, jo, det det tycker jag också. Det här är en sån sak som jag tyckte vart lite irriterande med Diablo nämligen just mm. det här ni pratar om. Ja. Och att när du okay. ser det här att du kan gå in och ändra det på det så känner du bara shit det här måste jag ju göra när jag kommer hem och sätta mig och faktiskt spela igenom Diablo 3. Jag åtminstone det köra igenom storyn mm. för att mm. alltså Diablo ska ha all cred för sin story ändå sen första. Åh ja. Oh, ja verkligen oh, ja. absolut. Så jag jag anser att Diablo 3 är lätt värt att följa storyn mm. åtminstone en gång. Men tillbaka till Wolsen då. Ja. <laughs> ni säger att det det är det man önskar sig att Diablo 3 skulle vara. Ja, precis när det kom så wow. Ja. vilket spelvålsnär. Ja, i man, det jag jag håller med. Det var verkligen en wow-upplevelse mm. när när man satte sig in i det första gången. Mm. mm. Jag, jag jag jag fick ju chansen att testa det här också eh och tänkte att ja ah, men nu ska jag köra det här. Eh jag testade på min på min gamla dator vid lägen och starta spelet och det det går så jävla långsamt <laughs> för att det är det är inte optimerat än, mm. riktigt. Det är inte optimerat än och sen får man tänka på en annan grej och det är att det är gjort i CryEngine så att allting är otroligt allting bra. är otroligt vackert så att mm. det är ett väldigt krävande spel för mm. att vara ett sånt klassisk action RPG spel Ja verkligen där. Så att men nu har jag ju ny dator så att när jag hittar lite tid över här från mitt Dark Souls spelande som jag har hamnat i en period på nu så så kanske jag äntligen kan eh, ta mig igenom det också. Ja alltså beta demo eller man inte demo det är det inte längre betan, betan mm. eller, eller early alfa. access. Alpha är det fortfarande. Aj ja, man. Och grejen är att eh, storyn behöver köra Eh den är väldigt kort och så men mm. det du får fortfarande en inblick över hur spelet fungerar, mm. vad det har för potential. Ja. Mm. Och vill du köra igenom hela storyn så gör du det på 2,5 timme. Mm. Faktiskt. Mm. Ja. Jag vet för jag testade på Twitch, jag, jag tänkte säga det här, du vill höra så du du tänkte Just det här. Ja men nu ska se om, om om jag kan ta mig igenom det här resten av dagen och sen 2,5 timmar sen är bara jaha. Då är det slut. <laughs> jag har ju jag, jag hade ju planerat sitta här i typ 5 timmar. Vad yep. vad är det här? <laughs> men Alltså jag skulle ju säga att Wolvesen är en blandning av av tre olika action RPG:er bara att de har plockat liksom de bästa delarna. Mm. Det är en blandning av Diablo-serien, mm. Path of Exile ja. och Dungeon Keeper. Dungeon Dun Siege, förlåt. Ja, Dungeon jag Siege jag tänkte jag Dungeon Keeper. Dungeon Hur fick Keeper. Du in det? <laughs> Dungeon Siege. Dungeon Siege Charlie har med. Om. Ja, och då räknar jag inte det senaste utan det räknar jag ettan och tvåan. Mm. Ja, gör jag. Dungeon Keeper 2 ett jävligt kul spel. Ja, det var det. Men det är någon annan, annan femma. Det är någon femma. Ja, nej men var var intressant. Alltså det det låter ju när när du när du säger det så, så låter du helt otroligt. Ja, i män, för grejen är att saker som är populärt i Path of Exile. Mm. Det är ju bland annat de får ju väldigt mycket beröm för sitt så här passiva, mega gigantiska skillträd. Mm. Ja, precis. Som jag spyr över när jag hoppar in i Path of Exile. <laughs> Det får mycket, jag ja. jag fattar inte. Det blir för krångligt för att mitt huvud ska få med allting. Jag alltså för mig blir det en alldeles för stor learning curve. Mm. Jag håller med för att det jag tröttnar på att gå in och lavla. Du ska aldrig tröttna på att vilja bli starkare i ett spel. Nej, Nej. precis. För det är ju lite av en, en Achilles häl. Aj men och Volsen har ju också ett fantastiskt bra eh, passiv skill system. Mm. Eh väldigt väldigt likt Path of Exile. Ja, det är att man hela tiden bygger ut efter en en väg som man vill gå. Mm. Ja, och även att det inte är så här bestämda klasser utan att du kan lite blanda hur villt. Mm. Mm. Ibland blir det bra, ibland inte. Men det är <laughs> möjligheten att göra det, tycker jag är underbart. Mm. Bara att jag har aldrig någonsin känt mig vilsen eller inte förstått vad som händer i deras skillträd. Nej, ja, just det. Så att de har lyckats göra det skillträdet som jag mm. hade velat ha i Path of Exile så. Mm någonting är ett steg närmare Final Fantasy 10:s skille svär grej kanske. Nej, där var inge bra någon heller. Jag tyckte den var skit, men jag älskar Jaha. den. Jo, <laughs> <laughs> nej jag har alltid stört mig på den också. Huh. Nej, no, nej, jag det visst, sure. Jag har stör, stört stört mig på den hur mycket du vill. Jag tycker den var jätterolig. Det i stort sett det enda jag tycker är bra med det är bra med det spelet. Det det är skille skillsfär svärarna. Ja, jag har inte så mycket bra att säga om 10:an. Nej. Jag börjar ju få ont av Final Fantasy efter 7:an. Efter 7:an? Ja. 9:an som är förmodligen en av de bästa i serien. Nej. Det är typ det är typ 4:an, 6:an, 7:an, 9:an. Då vart 9:an så går jag med på det. <laughs> mm. Ja ja. Jag har inte spelat 10:an framförallt tillräckligt mycket för att orka säga något eller kun <laughs> kunna säga något så där. <laughs> ja okej, okay. ja, ja. Men 6:an håller jag med om var fantastiskt bra. Ja, men 6:an är helt otroligt bra. Mm. Men jag känner en bättre dock men det Nu spårar vi ju lite ah, här. Ah, nu, ah, <laughs> vi vi hoppar tillbaks till Volsen där ah, då. Ja, ah, precis. Eh, jo, nämnde ju att det är ju det är ju en perfekt combo av flera olika. Mm, mm. Och housingen, det det finns alltså husmöjligheter i Volsen. Det är också så här väldigt part of Exiles. Okej, okay, vad vad är housing eller vad? Alltså du har ditt egna hem som du kan bygga på och göra om och såna här grejer. Jävlar. Ja, det är fan skitkul. Vad, fan vad coolt. Jag ja, det är jättehäftigt. Du. Ja. Jag älskar ju såna här grejer när du du får bygga dina egna grejer och det mm. där personifiera sås building ja, liksom. Ja, det är underbart. Och det fyller ju egentligen ingen som helst funktion mer än att det är ett roligt roligt inslag. Ja, och du kan även besöka andras hem och titta hur de mm. har ja. såna här mm. grejer. Precis. Nu är ju vålsen fortfarande i väldigt tidig alfa mm. så det kanske kommer ju att ha mer att göra. Det vet ju vi inte. Nej, Nej det är sant. Ja. Eh uh, och sen då som ett av mina absoluta favoriter när det kommer till action RPG:en är Dungeon Siege. Mm. Och en av sakerna som gör Dungeon Siege till en av mina favoriter är just att magi och sånt i Dungeon Siege lavlar du genom att använda dem. Mm. Använder yep. du inte någonting, ja men då då blir du inte bra på det. Använder du inte det här svärdet, mm. Då kan du inte plocka upp ett svärd 50 lavla senare och tro att du är bra på det. Nej. Nej. Och så gör Vållsen också. Mm. Använder du magier, då är det Dan Magin som lavlar. Mm. Mm. Det det är liksom jag älskar det. Ja, det är helt underbart. Jag tycker det är sånt är väldigt roligt också just eftersom det inte bara det Eh, jag är ju väldigt mycket för tematisk och och storytelling och så så att det blir ju lite att du själv hamnar mycket mer i karaktär då även som du springer runt och använder de här magierna hela tiden du du blir bättre på just den magin mm. istället för bara att bli allmänt bättre på magier. Mm. Det är ju faktiskt väldigt roligt. Ja, det bli, blir ju vi blir ju liksom din karaktär blir ju mer enligt dina pr preferenser så att säga. Ja, ja precis. Man blir duktig på det man tycker det är roligt att ha med. Mm. Ja. Mm. Det är ju perfekt. Mm. Och sen då, om vi går in på på Diablo då. Ja. Så så har ju vi till exempel då i Diablo 3 när du väljer uh, dina skills mm. så är det inte bara att välja eh uh, en isattack Nej. utan på den isattacken har du flera olika eh uh, runor. Nej. Ja, jo, men runor, jag vet inte om de kallas det där också. Ja. Så har du flera olika runor för att den här attacken då ska bli lite annorlunda. Mm. mm. Odan delen har de tagit med i volsen också. Ja, just det, det har de. Så okay. när du levlar upp dina magier, så en så länge i volsen så är det var femte level mm. så får du välja en runkategori. Mm. Okej. Okay. Som kan göra attacken starkare eller göra att den kostar mindre av ja, man mana pool och dyckta fast mm. i detta spel är lite umbra. Okay. Ja, okej. Mm. Ja, man måste ju Måste ju vara speciell på något sätt. Ja. Och sen <laughs> ja. någonting som jag tycker är häftigt med Bollsen. Det är ju det här Umbra och Rage. Mm. Uh, ja, det är jätteroligt. Ja. De har Vill det. du förklara Umbra och Rage? Ja, Umbra är ju som Obaya sa. Man använder magi. Ja. Så kostar det Umbra. Men när du använder Umbra så laddar du upp din Rage. Okej. Okay. Vad de, är Rage då? Rage är ju för att använda fysiska attacker. Till exempel. Okej, okay, så att när du använder... Du, du kan liksom inte spamma magi för att då tar du slut på magin. Ja, precis. Och då bygger man upp rage och då kan man ha något som brukar kallas rage dump. Så då använder en en rage attack som mm. gör jättemycket skada till exempel eller i alla fall kostar väldigt mycket rage mm. för att få tillbaka umbran. Ah. Det alltså de har balanserat ut den fysiska skadan mot magisk skada på ett väldigt roligt sätt. Fan vad kul. Ja, det är jättehäftigt och är smart. Ja, och ta <laughs> då till exempel den uh, mage building jag använder mig av. Ja. Då då har jag en miliaattack. Mm, precis som Max sa, bara få dumpa. Mm. Den är förmera ren dynga, ja. men att kosta jättemycket rage, mm. ja, ja. vilket gör att jag får tillbaka min umbra jättefort. Okej. Okay. Ja, vilket är skitroligt och det känns ändå också lite diablo. Ja, över det hela. Mm. Det känns som att det här är lite av demonhunter system de har knyckt. Ja, precis. När man har mm. två olika vad säger manapooler. Ja, manapooler. Mm. Som är lite baserade på att änvänder du ena ökar andra och diverse. Mm. Mm. Så det ja, som sagt de de har plockat de här guldklimparna från flera olika action RPG:er och lyckats få in det i samma. Mm. Ja. Det det är på den nivån att man känner bara varför har ingen gjort det här innan? Ja, precis. Nej det är roliga men det här är ju att jag har ju faktiskt varit i kontakt med folket som utvecklar det här spelet. Ja, men. Och de är ju fruktansvärt trevliga också, vilket ju bara gör det här ännu roligare att höra att att det är ett så bra spel också. Mm. Ja, men. Eh, så vi hörde av oss till dem på ja men en vim bara vi skickade vi skickade i stort sett ut till jättemånga olika företag och tyckte att vi tycker att det är ett spel är bra eller vi tycker det är ett spel verkar bra. Har ni lust att sponsra oss? Och de tyckte det är klart att vi ska sponsra er men men tänk på att det är bara en alfa och det är liksom vi så vidare och så vidare och mm. vi bara tyckte att att ni ens svarade var <laughs> var jättekul så vi fick ju eh lite fick L lite info om vad saker som de ville att vi skulle nämna och så vidare och så vidare men Ja ju man. Ja. ja det... det var jättekul. Mm. Ja, absolut. Ehm ni har ju faktiskt hört lite rykten om att att eh, folk som har testat Volsen inte bara ni två utan även andra som har spelat det här har tyckt att det här är ju det spelet som som kommer vara den stora rivalen mot eh, Path of Exile och Diablo 3/4 mm. i framtiden här då. Ja, i men. Och eh, håller ni med om det? Absolut, alla absolut. gånger. Jag jag personligen om Volsen fortsätter fortsätter lika bra så att mm. säga. Mm. Så kommer det för mig vara en djäblodödare. Okej, okay. du kommer liksom inte gå tillbaka till Diablo? Nej, det finns liksom ingen anledning. Till. Nej, för att det är så mycket bättre för att de har gjort de sakerna som jag stöter mig på i Diablo, mm. det har de inte gjort. Nej, det är ju mm. det är ju kronombra. Och de sakerna som är jättebra, ja men det har de med. Ja. <laughs> så så varför gå gå tillbaka nej. liksom? Nej, nej, nej, nej. Förutom kanske då story. Fortsätta ja. storyn. Ja, men. Ja, om de lyckas med storyn i Volsen riktigt bra när de väl releasear det så att verkligen hela storyn när med mm. då kommer det bli underbart. Ja, man får ju faktiskt tänka på det som vi har påpekat då att det det är tidigt alfa så mm. så mm. storyn tar slut efter första riktiga bossen. Mm. Ja, precis. Men om man tänker tillbaks på Diablo 3 på deras alfatesst eh och jag tror även det var en del av beta testen mm. så stannade man på skalet om king. Ja. ja, jo men det stämmer. Jo, det gjorde man. Så det är ungefär lika långt. Ja. Mm. Det var ju det var det där jag jag, jag spelade det och tviktestade liksom demo åt om man har det. det det som är lite irriterande med Diablo. Jag blev riktigt jävla förbannad faktiskt. Det uh -huh. blev så jag blev så arg så jag köpte spelet. <laughs> ja, men då då är det rätt förbannat. Jo jo jo, men det var liksom så här. Eh för vad tanken var att vi skulle ha haft det, det här avsnittet för ganska många veckor sen. Mm och eh men med även med en annan gäst som som eh, skulle prata om Pathfinder Xile men men han är så jävla upptagen hela tiden så vart sårt förtag på honom. Eh så vi sa det att nej vi skiter i det vi snackar med med bara Max istället. Mm. Jo. Ja. Och eh inför detta när vi skulle ha haft det då mm. då Då tänkte jag ja oh, men jag måste ju testa Diablo 3 i alla fall så att jag hade liksom mer färskt färskt i minnet. Ja, ja, jag tänkte oh, notto säga om så det. Så att då tänkte jag ja oh, men jag testar den den här trialversionen då. Mm -hmm. För man blir så här ja oh, men du har gratisperiod i typ 12 timmar eller nåt så där. Jag tänkte ja oh, ja men jag, jag kan se hur långt jag kommer på de här 12 timmarna och så slänger man sig in i spelet. Och sen så kommer man till skället en king och det alltså som en vanlig ARPG spelare eller klassisk ARPG spelare så tar det inte lång tid innan man har klara mm. att <laughs> klara att eh äh, Sketen King. Ja yeah, men äh, även om man listar och lyssnar på all story och allt sånt så tror jag inte ditt kan ta längre än en timma. Ja. Det är någonting sånt det stämmer. Och helt plötsligt så, så kommer man till den här kungen då och tänker va äh, nu har jag dödat honom. Och sen så har man liksom 11, 11, 11 timmar kvar. 11, 11 timmar kvar <laughs> av demott och man bara ja får jag inte komma längre. Alltså det stannar där bara. Just det det det stannar där. Ja. Du har liksom en tid du du är tidsbegränsad och den stannar innan och det innan tiden har gått ut och jag var där nej. Nej ja, men det, ni kan inte det det här är bara nej. Jag behöver ju mer. Ja men det var lite så <laughs> faktiskt. Alltså så att jag blev jag blev så arg så jag skickade ett argt meddelande till Blizzard och köpte spelet. <laughs> ja men det är bra. Det är, nu jävlar ska du få mer köper ändå. Ja <laughs> ja. Jag, jag var ju fortfarande sång att spela mer liksom. Ja det är klart. Ja. Det är det, det är kul liksom men men mm. ja. Nej, det var lite irriterande faktiskt. Ja, men. Då ska vi se här då att Volsen ja, köpte när ja, men, det kommer. Det är ja. inte färdigt än på ett par år. Men det finns i Early Access att uh, skaffa väl. Ja, men då kommer man till just det här då att det är tidigt alfa stadie, mm. det är Early Access, mm. så köp inte spelet om ni förväntar er ett komplett obuggat spel. Nej, nej verkligen inte. För att det är jättemycket buggar och dylikt eftersom det är i tidigt alfa. Ja, men om ni ska vill in och få en liten som man säger smakbit och ja. provsmakning på vad det här och se vad det har för potential i framtiden. Ja, och så även stöd så finns så så det är precis, jätteviktigt. Så ja. finns det ju faktiskt en möjlighet att göra det. Ja, i män och ni stödjer ju dem genom att köpa det för att de får pengar mm. och ni stödjer dem genom att hjälpa dem att alfa-testa det och rapportera felen som ni hittar. Ja. Mm. Och då är det ju hela tiden återigen det här viktiga så vi kommer till varje gång vi pratar om betatest och alfatester och alla tester som man gör som speltestare, ni måste rapportera buggarna. Ja, för ja. annars de inte blir fixade. Precis. Mm. Det är, alltså grejen är att, och vad ni än gör, tänk inte att nej men det är säkert någon annan som har hittat den här buggigen. Nej. För det är inte alls säkert. Nej. <laughs> och sen, och... ju fler de rapporter de får in på samma bugg, ju snabbare blir just den buggigen fixad. Ja. Mm, precis. Ja, men finns käv lämna det här bakom oss då. Vi har pratat en hel timma om eh, Diablo och den här typen av <laughs> den här typen av RPG:n och går in på den andra typen av RPG:n, den här lite mer moderna, moderna typen av mm. RPG:n så låt oss prata lite Monster Hunter World. Ja, det kan vi göra. Ja. Jag är ju <laughs> jag, jag är så arg. <laughs> du är så arg. Berätta jag, mer. Jag håller inte med, kan jag ju börja med. Jag vet <laughs> jag vet ju det är som är det bästa. Ja. Alltså, Get er inåt. Det här är vad jag säger om Monster Hunter World. Ja. Monster Hunter World är ett underbart, fantastiskt spel med så jädra mycket mer content än vad jag någonsin hade förväntat mig. Mm. Ja. Så att alltså det det är brålsnykt, det är skitroligt. Combat och dylikt, det är bra flöde och allting schyssta effekter. Alltså jag har ingenting att dåligt att säga om de grejerna. Nej. Däremot så är nog det här de värderns samstast kontroller jag någonsin har varit med om till tangentbord och mus under alla år jag har spelat. Ja. Jag jag kan sträcka mig till att säga att de är lite krångliga att okay. sätta sig in i. Det tog ja. väl 10 timmar eller någonting innan man faktiskt satte kontrollerna. Mm. Men sen dess, det var alla första andra kvällen kanske, då hade man vant eller jag i alla fall hade vant med. Mm. Och då var det inget konstigt längre. Om, Men jag är helt med på hur Mojave menar. Mm. Om om alltså greinat nu, nu är jag van vid kontrollerna. Mm -hmm. Nu har jag inga som helst problem med kontrollerna. Typ 40 40 plus timmar. Ja. ja. Om jag inte ska överdriva så 30 till 35 timmar innan jag började vänja mig vid kontrollerna. Mm. Och det tycker jag är en alldeles för stor inlärningskurva för en person som spelar så mycket som jag gör. Ja. Ja, det definitivt. är det ju verkligen. Och och det det tycker jag det sänker kvaliteten för mig. Mm. Skulle jag rekommendera spelet eh absolut om du är en konsolspelare? Ja, om, om jag om jag får ställa en mot eh, motfråga då. Ja. Tror du inte att det är därför som du har såna problem med kontrollerna för att du är så van en så van spelare? Ja, det är ju det som ja. är problemet. Ja, jo precis. Jag okay. är jag är så inbiten med de här klassiska kommandona som till exempel spelar du ett action RPG så trycker man på E eller F mm. på 98 av alla spel mm. när du vill interagera med saker mm. prata med folk öppna lådor och såna här grejer mm. här klickar du på höger musknapp Mm, det är lite det är lite kul för att jag tänkte nämna det här för att just det här har du ju pratat med mig om också. Nej men. Eh så att varje person som jag har pratat med det här spelet, de är ju liksom när man har ställt den frågan då, va, ah, men vilken vilken knapp i ett ett äh, vanligt action RPG? V vad vad ska du säga, det är knappen som du interagerar med saker. Eller är det en shooter eller vad som helst? Mm. Mm. De tycker ja, ah, F eller E. Mm. Möjligtvis Q i udda spel. Ja. <laughs> Och här är den av musknapparna. Ja. Och det är ju inte alltid höger musknapp heller. Nej, ibland, ibland är det, det vänster. vänster. Mm. Mm. När du inte är i en combat situation då är det höger. <laughs> För det det okej. Okay. <laughs> ja. Och ja, det byts det byts va. Ja, men det är bra. Det det gör du ju faktiskt i ett annat spel också. Stardew Valley. Ja. Där ändrar de vissa interaktioner gör det med vänster och vissa vi gör det med höger musknapp. Och där är det helt okej okay för att du gör det mesta med musen mm. <laughs> i det spelet för att du liksom du riktar om alla karaktärer och du visar vart du ska trycka på saker och vad du gör, vill göra saker. Det är vettigt. Det det är vettigt att det funkar på det sättet mm. med musen. Det är helt okej. Okay. Eh däremot så är det inte okej okay i ett 3D Action-RPG, <laughs> liksom. Nej, alltså grejen är som sagt nu då. Efter 30 plus timmar och jag har vant mig vid kontrollerna så flyter det på jättebra och det mm. är toppen spel. Mm. Men hade jag vetat från början att det var så här urfuckade rent av kontroller mm. så hade jag antagligen inte köpt det. Oj. Mm. Så, så mycket ogillar jag av kontrollerna. Jag min, minns ju direkt där den här första kvällen när vi körde det. Ja. Och du rageade ju fullständigt påa kontrollerna. Ja, det och gjorde jag. Försökte till och med sälja tillbaka då. Ja, mm. men jag blev nobbad för uh -huh. att jag hade spelat för många timmar tyckte Steam. Ja. Uh ja, -huh. uh -huh. var det en policy på 2 timmar tror jag. Ja, och efter 2 timmar då som deras uh, lämnade tillbaka spelet policy ligger på, mm. så var jag nästan fortfarande kvar i crea uh, Cherry Creation. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja, men det är klart att man är. Så då hade jag ju säkerligen fått en blick över hur jag kände för spelet. Mm. <laughs> jag tycker att deras som policy är väldigt weird sätta på 10 timmar. Ja, här är du. 10 timmar. Du behöver 10 timmar för att du vet inte om ett spel är bra eller dåligt innan du åtminstone har kommit igenom tutorialen. Nej. Nej. Och det är många spel du inte gör det på 2 timmar. Ja, är Dark Souls ett första gången jag spelar. Jag tror inte jag kommer igenom tutorialområdet på 2 timmar. Nej. Det är ju alltså och det är det är ett väldigt kort tutorial. Det är bara ja. att det är en väldigt svår tutorial <laughs> att ta sig igenom. Ja. Det eller han han som spelar Cuphead tutorial till exempel. Ja, i man. I typ 45 minuter då inte tog sig igenom <laughs> så att. Mm. Nej. Men äh, vi ska, om vi ska inte vara såna. Om, <laughs> om vi Om vi har en blänkare på just kontrollerna och mm. bortser ifrån dem. Ja. Vilket underbart spel det är på alla sätt och vis. Mm. Mm, ja, e jag är ju fruktansvärt sugen på att skaffa det här spelet, speciellt nu också när när folk i min närhet har börjat spela det för att vi har ju väntat på att det ska släppas till PC. Ja. Oh. Mm. För att jag vill inte spela det här på konsol framförallt inte hemma hos mig för att jag har så dålig uppkoppling på mina konsoler av någon anledning så funkar inte mitt internet så bra med konsoler. Okay. Ja, okej. Ja. Det är taskigt. Att, ja, jo, det är jättetaskigt <laughs> så att men men det är så sant i livet så att det vill jag ju liksom inte ha ett ett spel där jag Jag tycker inte att multiplayer spel på det sättet hör hemma på konsol. Jag vet inte varför, men det är bara det är bara PC-motors. Ja. Mm. Jo, men lite på det sättet. Alltså spel som går ut på att du behöver kommunicera mycket. Jag tycker att det, det det är för komplicerat att göra det på en konsol jämfört med hur lätt det är att göra på en PC. Fast det är ju inte det längre på grund av all, alla mikrofoner och dylikt man kan köpa till nu för tiden. Jo jo, men det är ju det, det spelar inte så stor roll för att det det är en fix idé i mitt huvud ja, att, det, men... att det att det är krångligt. <laughs> Okej. Okay. Det är liksom det, det det kan vara smidigare till och med. Ja, men det, är, det spelar ingen roll inte in your mind in my mind men då tänkte jag oss på skriva meddelanden i spelet ja, alltså chatfunktion typ skriva meddelanden i spelet och sånt eh nu nu för tiden som sagt då man kör ju mycket med headset och så vidare så ja. vidare men men många gånger så är det ju så att jag har en dag justa som jag mår som jag mår mm. så har jag ju dagar som jag inte vill koppla in mikrofon och prata utan då kör jag i chatt istället. Ja men såna har vi dagar har vi alla. Ja, så att det blir ju det blir ju så att helt och helt precis då så kan jag inte spela ett spel som jag tycker är sjukt kul som helst bara för att jag inte kan kommunicera med folk mm. eller eller att jag måste ha köpt ett tangentbord till min PS PS4 som jag redan ja. har till min dator. No, precis. Det, det, ja. Nej precis. Ja, jag vet inte. Det det jag är lite ja men precis, PC Master Race absolut. Jag jag är lite sån <laughs> utan tvekan även fast jag har alla ja, konsoler. Jag, jag har massa konsoler men <laughs> jag är en väldigt mycket en konsolspelare även fast, fast du du är ju mer en single player konsolspelare. Ja, definitivt. Ja, och jag spelar inte på PC. Ja, precis. Ja. Softspel helt okej. Okay. Det tycker precis. jag är kul. Det mm. föredrar jag att spela på en konsol istället. Nej, men. Men, ja, i men men i alla fall, tillbaks till Monster Hunter World. Ja. Max, mm. vad är det för nåt? Vad är Monster Hunter World? Det i grunden så här är precist vad titeln säger. Det är ett monsterjägarspel. Ja, oh. du är en hjälte, kan man väl säga det. En 50e 50e commission tror jag det kallas. Jajamän. Så att du skäppas iväg till den nya världen mm. och ska slåss mot monster som börjar invadera den för att ni ska kunna bosätta den helt enkelt. Mm. Och då är du ju 50 generationen, den första generationen skickades dit för 40 år sedan vill jag mena. Och det är ju de här riktiga hjältarna ah, som okay. finns runt NPC-hjältarna. Askoala. Oh ja, det är de. hon. <laughs> eh är... jag råkar ju veta att Max har en liten idål där med ett långsvärd. <laughs> <laughs> jag heter Tobias, han är minne dåll kanske, men han är ju ja, han är cool, det är han. Han ja, är riktigt häftig. Han är ju en av anledning egentligen att Långsvärdet är det absolut vanligaste vapnet i hela spelet. Okay. Jag är övertygad om det. Okay. Ja, jag jag kan <laughs> nog hålla med. Det, där, uh, det är det faktiskt. För han kommer och i en kattsin. Spelet är fyllt med kattsins för övrigt. Mm. Riktigt snygga kattsinns också. Mm. Där man får hela storydosen. Okej. Okay. Som man dessutom inte kan hoppa över. Ja, i man. Mm. <laughs> och jimma. storyn är riktigt jädrar bra. Ja. Det låter ju som det. Alltså det här är ju det här känns ju då på något sätt som att ni är någonsin nybyggare i den här världen eller, eller... Ah, Ja, eller sätt. en en grupp som utskickat för att säkra inför en nybyggarna. Ja, ah, ja, ah, okay. ah. ah, det kan det är nog mer accurate, ja. Mm. Mm. Precis. Mm. För de har ju skickat dit som sagt fyra grupper innan vi som spelare kommer dit. Mm. De har skickat dit andra krigare, de har skickat dit forskare, de har skickat dit uh, litet allt möjligt då. Aj men geologer och allt ah, allt. Mm. Mm. Och då kommer vi in som en en grupp krigare till för att monstren har börja bli elackare. Mm. Okej. Okay eh för våra lyssnare här nu då. Eh ni har inte spelat Monster Hunter spelen tidigare eller hur hur ligger det till där? Nej, jag nej. har inte gjort det. Nej, nej. Inte överhuvudtaget. Mm. Så att ni går kom in i den här i den här är det upplevelsen med med helt vad ska man säga? färska ögon. Ja, precis. Ja, i man. Och om jag har förstått det rätt då för att vi har ju vänner som har spelat Monster Hunter-serien hela. Mm, mm, mm. <laughs> och och grejen är att de säger att allt det här med storyn och cutsin och såna här grejer mm. är nytt och lite mer av ett försök att få den västerländska publiken ja, okay. mer In inte det för att jag har spelat det. Monster Hunter har alltid varit jättestort i Asien men inte resten ja, ja. av världen. Det, det är alltså Monster Hunter är otroligt stort i Japan. Amen. Ja, men så så Monster Hunter World är deras sätt att försöka få resten av världen att förstå att det är ett underbart spel. Mm. mm. Okej. Okay. <laughs> och då har de ju byggt på väldigt mycket mer för trots grunden i Monster Hunter är att jaga monster mm. så finns det ju väldigt mycket mer att göra. Ja, men okay. det är timmar och återtimmar som du bara kan springa runt och göra side quests eller odla dina planter eller vad som helst. <laughs> och, och och ta ta bara såna här grejer som jag älskar då. Eh uh, det, det finns ju critters i det här, små små varelser. Ja. Eh yeah. mm. uh, i Monster Hunter, det första spelet jag någonsin spelar, där allt går att fånga. <laughs> <laughs> allt, till och med en till och med en myra kan du fånga. Mm. Nice. Ja, eller då hela köra. Ja, allt allt går att fånga, fiskar och rubbett. Och du har hem i det här spelet Mm. Du kan inte gissa vad jag gör hemma? Bygga i det antar jag. Nej, men Nej. du kan sätta ut petsen. Jaha. Du kan sätta ut critters som pets. <laughs> mm. Du har kvar ju och massa såna saker du Nej, kan sprida fin, utom. Fina dem. grejer. Ja, det är helt underbart. Hur hur fungerar spelet då? Alltså nu snackar vi snickar vi mycket så här story och saker man kan göra i spelet, men men hur var liksom om, om vi tittar på grunderna i det bara liksom. Du ska ju ut och slåss. Ja, hur funkar man, det? Man man ger sig ut på en antingen ett assignment eller en optional hunt okay. där du ska ut och då ofta så är det att du ska jaga ett specifikt monster. Är det typ so saker du får från NPC:er eller vad? Ja, man kan väl säga, vi kallar det quester. Ja. Antingen så ska du fånga monstret för att de behöver och forska på, ja. eller så ska du döda det för att det stör, det kommer för nära bebyggelsen. Mm. mm. Och, Och detta det detta gör ju du då genom att du du går ut i de olika kartorna som finns. Eh mm. uh, jag vet inte exakt hur många det är. Jag vill minnas att det är fem kartor va? Ja, fem kartor säger man. Ja, så man pendlar genom hela tiden så det är inte så här att bara för att du börjar på den här kartan så kommer du aldrig mer komma hit när du kommer till nästa utan det är alltså du du hoppar mellan alla kartorna i den här världen. Ja, Okej. Okay. För att monstren eller wyverns som de heter mm. transporterar sig mellan kartorna också. Okej. Okay. Ja. Och då kommer du in på på till exempel då första kartan som heter Enchant Forest. Mm. mm. Och du ska du ska döda det, det här monstret. Mm. Men men vad är det? Vad är det för monster? Det har ju inte du är ju ny på den här platsen. Du har mm. ingen aning om det här. Nej. Och kan ingenting om monstren i början heller. Nej, nej. Eller naturen eller någonting faktiskt. Mm. Nej, jag precis ingenting. Så så du har och heter det vad heter flugorna? Jag tappar namnet på dem. Eh uh, Scout flies. Ja, du har någonting som heter scout flies som är en vanlig grej bland Monster Hunters. Mm. Eh och de hjälper dig att tracka olika saker. Okej. Okay. Till exempel du du får söka efter fotspår och tappade fjädrar och sånt där då som så att du in, eh, liksom integrerar med världen får lära dig och spåra. Mm. Och ja, ja då visar ju de här flugorna att o oh, här borta har det någonting. Ja ah, okej. Okay. Och så får det som ett gäng eldflugor visar dem liksom vägen fram. Det är lite som Navi från Zelda. Fast bättre. Ja. <laughs> Fast bättre. Vi har lite emot henne. Ja. Vi tycker väldigt illa om henne. Men hon som är så snäll och hjälpsam och allt i vägen mm. och jättestörande. Ja. Och vi kan ju säga så här också att det finns en annan numeröst störande i det här spelet. Oh. De har återskapat Navi. <laughs> typ. Yay! <laughs> Ja kul. Man har man har nåt som kallas en Monster Hunter Handler som är din eh, guide eller vägledare. Okej. Okay. Och hon och råkar alltid ut i trubbel. Hon Måste... ställer till med mer problem än vad hon löser. Ja ja ja, verkligen. <coughs> Underbart. Det går så långt så att när vi när vi sitter på Discord och man sitter och tittar på på vad heter det filmsekvenserna ja. och det kanske man kanske går de kanske promenerar nära ett stup och sånt där så bara kan du inte bara ramla ner nu? Jag vet inte var du svinner eller eller snarare när du ramlar ner där borta. Kan inte jag låta bli och rädda dig. Ja, precis. Det har till och med gått så långt så att i monsterhanter ska man käka mat för att få olika buffar. Mm. Och det kan man göra på två platser. Antingen inne i basen yeah. och då är det små askola katter som lagar in mat. Ja. Yeah. Eller ute i början på en hunt när man är ute i sitt camp. Okay. Då är det din handler som lagar maten. Det har ingen som hälsobetydelse egentligen. Samma bufféer, samma mat. Ja. Den kostar lika mycket och den ger lika bra saker. Jag vill inte äta maten där ute. För det är hon som lagar den i katin. <laughs> ja, men så vad alltså när man man man lär sig att vad tycker ni då om henne? Nej, precis. <laughs> ja, man lär sig verkligen och inte tillkomna och det är nog ganska universellt och inte gilla henne. Jag har inte lyssnat eller pratat med någon som tycker att hon är en cool karaktär och tillför i storyn. Nej, utan vad synd på ett sätt. Och <laughs> det, det känns ändå som att de har gjort det att man ska störa sig. Ja, jag tror det, det... men jag är inte säker. Ja, som sagt, de har blivit inspirerade utav Navi helt enkelt och tyckte att ja, hon är ju hjälpsam men hon ska också vara så irriterande som möjligt. Ja. Jag får väldigt nävi vibbar av henne eller ah, något. Ja, okej. Hon, och hon heter ingenting heller. Det är handler Okej. Okay. Jaha. Hi, man. Man. Snällt. <laughs> ja. Och sen nämnde ju Max då att man kan gå till katterna då mm. och äta mat. Mm. Eh det är nämligen kantinen, eh restaurangen eh mm. styrs av en kattras yeah. som som heter Felines gör mm. de. Mm. Och de finns lite här och var i det här spelet, Felines. Ja. Yeah. Du har bland annat någonting med, sig, med dig som heter Pallico. Okej. Okay. Eh uh, Pallicos är, är Felines som jobbar ihop med Monstegare. Okej. Okay. Helt enkelt. Ja, mm. de här Felines är de någon slags natives på det här stället som ni håller på att flytta till då eller vad. De ja, de kan ha varit natives i både den gamla och den nya världen för man har ju de här Pallicona med sig ja, okay. som är typ samma sak va de menar liknande ja, tingar av något slags Ja nej det är exakt samma sak de de båda är Felines de får namnet Palico när de har blivit en monsterjägares ah, kamrat så Okej okay. då då heter de Palico Mm Och i i Monster Hunter då när du startar spelet så får du skapa din gubbe och välja appearance och hår och rynkor och dylikt ja. och du får även skapa din katt mm. med färger ja, och Ja du får skapa täckling. den själv alltså Ja jämnt Okej okay, coolt så det, ja, ah, det var lite därför jag satt så himla länge i Character Creation. Och <laughs> ja, det är klart, herregud. Testern var en bara sak som fanns. <laughs> mm, det är ju samma sak när jag satt i när jag satt i Character Creation i Guild Wars 2 för första gången. Ja, oh. jag satt ju i flera timmar. Ah, ja, det det är hemma som Character Creation. Ja. Det är det är en av mina favoritsaker, men det är hemskt. Ja. <laughs> ja. Eller absolut en, en vad är det att göra det typ göra det typ Dark Souls för att där täcker du över ansiktet med en gång. Jo, men det det är ju det här med och rustning alltså så du mm. du du startar spelet och du kommer aldrig se den karaktären igen som du har skapat. Du kommer bara se rustning. Men i väldigt många RPG:er och MMORPG:er och sånt här så brukar man kunna gå in på options och välja att aldrig visa hjälmen. Mm. Det kan du även göra i Monster Hunter. Mm. Mm. Jo, Vi, det det kan man göra i Guild Wars ja. också. Det kan man inte göra i Dark Souls. Nej. Och det värsta är att i The Dark Souls 3 så måste du ha en del av alla rustning en av alla rustningsdelar på dig hela tiden för att ditt din rustning ska vara fullt funktionabel. Ja, det är som ett set. Precis, du måste ha alla delar för annars kommer du få så mycket minus att du kan lika gärna springa utan. Oj, no, okej. Okay. Så att det det är jätteirriterande. <laughs> det tycker jag ju är fantastiskt i Monster Hunter. Om man tar till exempel Doncle som borde jag maxa spelat och mm. så jag även har pratat om innan. Ja, men så. Där vill ju du ha en hel rustningsset för att det ska funka bra. Mm, ja, mm. precis medans i Monster Hunter. Där kan du kombinera bäst fanken du vill utan mm. att förstöra grejerna. Nice. Så till exempel den bilden jag satte ihop i natt. Ja. Eh, den består av en alltså alla delar du kan ha är från olika monster på mina. Okej. Okay. Vil vilket gör att och det ser jag ser fortfarande häftigt ut. Jag ser inte ut som en enda stor gröt. Mm. <laughs> Så credd för det alltså. Det är jättehäftigt. Mm. Alltså när när de lägger så mycket tid på att designa rustningarna för att det ska kunna passa ihop också på olika sätt. Ja, ja men. För man kan ofta ofta kan man märka det speciellt när det kommer till rustningarna i i det här spelet är ju inte saddlar om man säger så. De är rätt stora och skrikiga. Ja. Oh ja. Eh så att då behöver man ju liksom lite extra design lite extra designtankar tror jag. Ja, men det är ju så att i Monster Hunter du är en monsterjägare mm. och Vill du ha bättre rustningar, vill du ha bättre vapen och sånt? Då tar du delar från monstren när du har jagat och sätter ja bygger vapen och dylikt efter det så att du har ju alltid lite så här man man känner igen att det här kommer från det här monstret. Ja, verkligen. Som till exempel jag har en rustning från ett monster som heter Diablos och och han har spetsiga horn och grejer och sånt där och de har jag på min rustning och de verkligen sticker man ser det där i Diablos rustning mm. <laughs> ja, ja. vilket är också häftigt ja men det är riktigt coolt med sånt faktiskt men du, du nämnde här lite nu The eh, Wontless som du faktiskt har pratat om tidigare Amen. också hur är de här spelen jämförelsevis med varandra? Det är ju som jag sa när jag pratade om Don'tles var ju det att de vänner jag har som har spelat Monster Hunter säger ju att Don'tles är en dålig kopia av Monster Hunter. Mm. Jag håller inte helt och hållet med. Nej. Mm. Vad säger du Max om den kommentaren? Jag vet inte riktigt. För jag Monster Hunter är ju mycket bättre tycker jag, ja. men Don'tles är ju inte fullt releasat spel. Nej, och gratis. Och gratis Ja det med Det är ju en väldigt bonus <laughs> Så är det ju verkligen ja. Men grejen är att Sen är ju Monster Hunter Är ju Alltså det är ju Här kommer det låta konstigt Men det är verkligare grafik ja, medans Dontless är ren kartuna. Mm. Så är det absolut. Mm. Och jag har jättesvårt att jämföra spel som är så olika på utseendet. Mm. Visst mm. de båda går ut på att du jagar monster, mm. det är inget snack om saken. Nej. Man märker i Dontless att aha, det är de här vapnen eller de har kopierat från, från mm. Monster Hunter. <laughs> mm. Men de har ändå lagt en liten egen touch på det också så det är inte renodlad kopia. Nej. Nej, nej verkligen inte. Det är ju fortfarande två olika spel. Det är ju jag tycker det är två olika känslor i spelet också. Mm. Ja. Det, det håller jag fullständigt med om. För visst alltså grunddelen, du jagar monster, ja. du dödar monster, du gör rustning och vapen av monsterdelar. Mm. Men det är fortfarande inte samma spel. Nej, nej men det behöver ju inte vara. Herregud, mm. du kan ju du kan ju dra en jämförelse med andra spel också. Ah, jo, så, så ja, us, sorry. Här Gud, du kan dra en jämförelse jämförelse med Dark Souls 2 och 3. Ja. Det, är, det är två helt olika spel. Mm. Ja, di liksom, Diablo 2, och Diablo 3. Precis, <laughs> eller Diablo 4, <laughs> eller Diablo 1 och Diablo 3. Det är liksom Ja, <laughs> oh, sant. Det är snackar vi utveckling. Det är men det är ju det. Är, det, är, det, är, det, är, det är grund grund i grunden bottnar det ju samma typ av spel, mm. men det är inte samma spel. <håg> <håg> Nej, precis. Nu slog det mig en grej. Jag måste bara gå tillbaks till Diablo 1 lite snabbt. Okej. Okay. <laughs> Max. Eh, uh, lärde du dig något sig fuska i det? Kopiera saker? Just det. Nu vad dupa sakerna med? Ja, det ja. var det det kunde jag hur man gjorde. Det slog mig jag hade förträngt det. Mm. Men det slog mig precis att jädra man slängde ju ut en rustning på backen och sen samtidigt man klickade på rustningen på backen och sen samtidigt som gubben plockade upp rustningen så lyfte man en pott. Ja, mm. precis. Och då blev potten en kopia av rustningen. Mm. Yeah. Eller en stor hög med 5 000 guldpengar. Yeah. Ja, det går ju det med. <laughs> <laughs> ja, ja, tillbaka till Monsterhanty ja, i alla fall. I alla fall. <laughs> det går ju då inte att göra i Monsterhanty kan jag säga. Nej, <laughs> nej, okay. nej, vad synd. Vad synd. Jag hade ju planerat att göra det och komma ikapp alla. Ja. ja. Och så då alltså i Monster Hunter så har ju du de den här pallikonser pa, eh, följer med dig. Mm. Det är ju så att du du har ju lite olika varianter att spela på. Du kan spela ensam, mm. du kan spela duo, trio och fyra. Mm. Lite jag, som i Diablo återigen här va. Ja. ja, precis. Ja. Det jag tycker är jätteroligt är att när när de gör det på det sättet så brukar svårighetsgraderna vara fyra olika svårighetsgrader också. Ja. Det är det inte i Monster Hunter. I Monster Hunter har du två stycken svårighetsgrader. Okej, okay. du har solo svårighetsgrad och grupp svårighetsgrad. Mm. Så om du spelar duo så är det det samma svårighetsgrad som på nivåer fyra personer. Och då kommer mm. vi in med våra katter, Pallikos. De kommer att använda dem för att komplettera, komplettera de det. två saknande spelarna. Ja. Ah. Och du träffar på vilda tribes av felelines mm. som som du på olika sätt kan bli vanmed. Mm. Och de lär din Palico nya saker och ger din Palico nya equipment grejer. Okej. Okay. Eh du du har ju fortfarande så här vapenhatt och rustning som du får själv få crafta efter monster och dyr liksom du har tagit ner. Ja, yep. ja. Mm. Men sen har du en till grej då som är huvudgrejen med dem egentligen. <laughs> och det du börjar med är en slags healing grej. Han slänger ut mm. så så han hela dig. Ja. Yep. Men sen kan du lära dig massa andra saker på vägen då. Som yeah. till exempel min favorit heter Coral Orchestra. Mm. mm. Och och då springer han runt och hamrar på trummor och blåser i blåshorn och såna här mm. grejer och ger massvis med olika sorters buffar. Okej. Okay. Samtidigt som han springer runt och slår hjälper till också då helt klart. Ja. Och dessutom så kan ju de här olika rasen av katter eller Tribes. Tribes ja. De kan lära din katt att mounta olika djur som är är ja, en native för den kartan du är på. Okej. Okay. Den är rätt rolig för då kan han liksom komma runt och ridande din lilla katt och <laughs> ja men någonting som liknar en raptor nästan. <laughs> på ja. Ancient Forest-kartan. Ja. ja, precis, precis. Du tänker på Jaggra. Ja, ja, precis. Ja. Eh på på första första kartan då inkönt mm. så så lär han sig som sagt då det här med Jaggra heter de. Ja. Vilket också är väldigt roligt för att det finns en en större boss då alltså det finns små varelser som man knappt jagar och så finns det ju de stora monstren som det går ut på då. Yeah. Och då har du en varelse som heter Yagra och yeah. sen har du ett monster då en bossen som heter Great Yagra. Okej. Okay. Och det är jättekul när man kommer med sin egna Yagra och börjar attackera den stora. Det är skitkul. Ja. Och när vi kommer till vi har ju pratat pratat runt det här lite grann nu men när du kommer till det spel självt självklarut går ut på då monsterjägandet. Ja är det kul? Åh oh, ja, det är otroligt. Jag är fullständigt såld på det här spelet. Det... För att, för, att, för att om man bara ser liksom från utifrån här nu utan att vara insatt i ens gamingvärld ja. då, när man bara tänker liksom, ah, men, ja ja, men de har slåss mot de slåss mot monster och sen så är de färdiga och så ska de crafta rustning och sen så kommer de tillbaka och så slåss de mot samma monster igen och så slåss de mot samma monster igen och det låter inte alls kul. Vad jag är på samma nivå som Max mm. och Bortsett från ett specifikt monster så har jag nog inte dödat samma monster mer än 3-4 gånger max än så länge. Vilket jag inte tycker är alls för mycket farmande. Nej, verkligen inte. Det är ju jättebra. Ja. Nej men det det är faktiskt väldigt kul att höra att det inte krävs en massa farmande och ja. att jag behöver döda samma boss typ 13 gånger bara för att jag vill ha en specifik grej och sånt där. Kan man behöva också? Det är ju lite orngy. Det får man jo, aldrig jo. glömma. Det, det är klart att det är. Man men... svär ju alltid men det det känns på något sätt att det är väldigt väldigt lätt att lägga in en gimmick att du kan inte komma vidare förs du har fått en viss grej som man ja. måste liksom det känns väldigt lätt för att dra ut på speltiden. Så känns det inte i det här för att det finns så himla många olika monster mm. och grejen är att de olika monstren ger dig olika vapen, alltså ja. vapen effekter och dylikt mm. och armor effekter och dylikt mm. och det kan ju vara så till exempel att du du tänker inte ens döda, du får döda den en gång på grund av att det står run, mm. sen har du inte du någon lust att göra det för att du inte är inte intresserad av de grejerna då. Nej. Och gen generellt sett så kan man säga det som att rustningen som du bygger av ett monster mm. eller monsterdelar är bra mot det monstret. Okej. Okay. Så du behöver liksom inte bygga den rustningen för att ta ett annat monster? Nej nej, okej. Okay. Ja, nej, nej, men fan vad bra. Det är inte alla bra, bra. Jo, det är väl bra det också, men det är kul att höra alltså <laughs> ja. att, att det finns det, det inte känns som att man behöver grinda en massa. Nej. Nej, att, för, jag har inte känt förut komma vidare. Jag har mm. inte känt något grindande. Nej överhuvudtaget. Jag menar ni har spelat Diablo till exempel. Mm. Där där snackar vi grindande för att hitta alla de här enchanted och prime eller sånt. Det är riktigt jävla mm. grindande. Mm. Oh ja, Men jag har inte alls fått den känslan när jag har spelat Monster Hunter. Okej. Men kul, kul. Och så det viktigaste av allt, det är att de här monstren som man jagar då, wyverns, det är så himla stor skillnad på ett monster åt monster. Mm. Både utseende, rörelse, attacker, storlek, allt är skillnad. Mm. Vilket gör att det blir ju inte repetitivt på samma sätt. Och det blir ju så då att eftersom det är på så så olika sätt då så känns det som att det man behöver olika taktiker också för att ta ner de här olika bestarna. Är det är det så eller är det bara in och slå så fort du kan? Det i början så är det in och slå så fort du kan. Ja. Men sen senare in i spelet efter typ halva storyn kanske 40 tror inte ens det är så långt. Nej, kanske. Inte. Jag hade ju inga problem i åtminstone halva storyn. Mm. Men sen blir det svårare. Och sen en annan sak som är väldigt roligt är att monstren har flyttat ju på sig. När du har dynga på den där stora draken, så att han är på väg att dö eller han börjar bli trött, mm. då sticker han iväg till en annan del av kartan. Och då kan det vara en helt annan terräng som du slåss i. Okej. Okay. Så på ett ställe när du lås mot honom så kanske du kan använda det är väldigt sluttande på marken mm. till exempel mm. så att du kan göra en massa olika slides slide attacker. Mm. Men de finns inte på ett andra ställe utan då kanske det är en pelare du måste klättra upp på och göra voltar ner på honom. Okej. Okay. Rosa, har ju du ju folk som eller har du monster då som är låsta på backen mm. medans andra flyger. Mm. Och jag kan ju säga vägen nerför nedförigheten nu då att flygande och använda en hammare. Mm. Alltså det, det är inte jättelätt. <laughs> och då får du den med några såna här taktiker som Max sa att du får liksom om jag till exempel med min hammare glider ner för en backe mm. då gör jag en volt med hammaren ut och bara bammar på i luften. Okej. Okay. Man kan klättra upp på wyvern så väggar och grejer och mm. kasta sig därifrån för att försöka knocka ner i huvudet så han ramlar ner. Mm. Och sen en annan grej som du kan göra på dem som också är jätteroligt är att du kan mounta de här stora wyvern som det heter mm. drackarna. Mm. Och då sitter du helt enkel uppe på ryggen på huvudet på svansen eller vart du nu väljer du att sätta dig och sticker honom med en kniv eller slår honom med din stora hammare. Ja, i början av allt på alla alla vapen. Eh så så har monsterhanten en liten kniv. Okej. Mm. Och när du hoppar upp då börjar det liksom stäb bistäb bistäb bistäb. Ja, precis. tills han är tillräckligt skadad för att du i lugn och ro ska kunna ta fram ditt mainvapen och göra liksom the final för nocka ner honom så att han blir medvällslös i någon sekund. Okej. Mm. Mm. Och då lägger han sig på marken och sprattlar lite ja. medan alla hanterna kommer fram och verkligen dyngar <laughs> allt hon ganna. Alla kraftigaste dem har kommer ut då. Ja, det låter ju as kul. Och sen är det ju det är inte bara att hoppa upp och stäba utan det det hela är i sig ett minigame. Mm. Ja. Du du kan med åt hetera WASD då. Mm. Hoppa på fram och tillbaka på olika delar så att du sitter på svansen, du sitter på sidan mm. av huvudet, på ryggen nå såna här grejer ja. för att han står ju inte still och låter dig stäba honom i fred. Det vetet. <laughs> Nej, så han springer ju in i saker. Han försöker ju ruska av dig och såna här grejer och då har du till exempel kontroll för uh, knappen då för att försöka hålla dig fast i honom för att han inte ska kunna kasta iväg dig. Okej. Mm. Och menar du inte behöver hålla fast dig. Ja, men då är ju det vänster musknapp för att ämnända attacken attacken då för att stäba honom mm. och sen kan han kasta iväg dig. Och om du tilläggligt snabbar han gör det och trycker på space, då drar du ut en lina som de har med dig så att du liksom drar dig tillbaka till den platsen igen. Så att du får hela tiden överväga din stamina också för mm. allt det här du gör på ryggen det är stamina kostnad. Mm. Okej. Okay. Och ta din stamina slut, ja då kastar han av dig. Ja. Ja. Oh. <laughs> Det låter ju som att det är ett ganska det låter som ett väldigt djupt battlesystem på något sätt. Oh ja. Ja, det är det verkligen. Det finns mycket olika saker att kunna göra precis som ni säger det här med slidning och voltar och allt mm. möjligt. Ja, i man. Det är häftigt att höra, häftigt det där. Ja, höra. och sen då bara få dra lite skillnad då på på storlekarna och utseendet och sånt där då. Eh mm. uh, en en som du får följa väldigt mycket i storyn eh uh, är en en varelse som heter Sora Magdaras. Mm. O och, och det är en varelse så tänk dig en ö med en stor vulkan på. Ja, så stor är den här varelsen. Han är en ö med en vulkan på. Han är ja. typ som en sköldpadda men gigantiskt vulkan på ryggen. Ja. Okej, okay, det den ska du stoppa. Ja. Hur då? Tillsammans med alla andra hanter okay. i hela New World. Okej. Okay. Ja. ja. Alla ja. verkligen går ihop för att nu måste vi stoppa honom för han är på väg mot vårat hem. Okej. Okay. Ja, Häftigt. så du du du till exempel du du du hamnar på hans rygg mm. och springer runt och hittar hans svagheter och bamma på. Häftigt. Men när han är tillräckligt oetrade svag, då då har resten av hundarna och även dina katter mm eh uh, hold eh uh, hold sig vi en barriär som de har byggt upp då som ska vara så här jättestor och försöka stoppa det äh, monstret. Yeah. Den här barriären är, är full med kanoner och ballister. Balli mm. Ja precis så du får springa <laughs> runt och ladda kanonerna och försöka skjuta. Nej, det är en av de absolut roligaste att fightas mot. Mm. Ja, verkligen där är riktigt tufft den striden. Ja, men och sen till exempel pratar vi då om Great Jagras innan. Yeah. Ja. Ja. Eh uh, den är ungefär lika hög som en hunter. Ja, i mankul. Där. Så att du förstår skillnaden på de fajterna? Det är en lite olika lite olika fighter helt enkelt. <laughs> ja, man man tröttnar inte för att det är så stor variation i i själva fightandet. Mm. Mm. Och det kanske är så också att nu har jag inte spelat det själv, men jag kan tänka mig att jag i alla fall har tänkt så att om jag om nu har hörsört den här på fighting 3-4 gånger, då går jag till nån annan fight för att det är mer refreshing liksom bara, bara gå till andra fighting för att jag tycker att de är roliga. Mm. Det känns som att det finns liksom alla fightarna känns så olika och så därför känns roliga på olika sätt. Ajum. Ja, jomen. Alltså det är ju verkligen. Och sen får du ju olika typer av ditt vapen som du kan krafta mm. från de olika fajterna. Ja, okej. Okay. Så sen ytterligare en aspekt som verkligen ger ja äh, men annorlunda fightingstil mm. kan man säga. Det är de olika vapnena. Mm. För det finns 14 olika vapenglasser i det här spelet alla har ju i princip sin stil. Ja, det är om du känner att, ja I men nu har jag spelat med mina dual blades till ja. exempel. Ja. Då kan du byta vapen så är det en helt annat spel. Alltså visst du dödar fortfarande monster, men mm. din spelstil, taktiken är helt annorlunda. Och då pratar vi alltså markabel skillnad. Ja ja, det det det är stor skillnad det, på de olika vapnarna. Det finns inga likheter i princip. Någonlunda lite likhet finns där. Det. det finns bara ett vapen som skiljer sig från alla andra vapen. Okej. Okay. Jag gläver det du tänker jag. Nej. Nej. Nej nej, dan har liknande som vissa vapen. Mm. -hmm. Men det finns inget vapen av alla de här 14. Det finns ingen av de 13 andra vapnena ja, som nu... liknar huntinghorn. Ja, men jag kom på det. Dan den. är väldigt <laughs> väldigt egen mm. och det är det enda supportvapnet i hela spelet. Okej. Okay. Väldigt häftigt. Vad är vad är ett huntinghorn då? Nej, ja, det är väl bättre om du pratar med det för jag har inte kört om det. Jag har bara tittat på video som det. Det Min förklaring på ett huntinghorn, det, det är en blandning, tänkte en stor yädra, hammare/klubba, ja, mm. mixad med en säckpipa. Ja. Det är ganska bra beskrivet. <laughs> Japp, så du springer runt med den här stora yädra klubban och bamma på fiender och sånt. Ja. Och samtidigt som du svänger så fyller du själva säcken med luft precis som en säckpipa behöver för att kunna spela toner. Ja, ja. Ja, och så varje gång du slår på ett sätt ja. så slår du en ton. Okej. Så då måste du slå olika kombinationer av toner för att sedan efteråt blåsa i honet för att spela de här tonerna. Mm. Och när du gör det så buffar du dig själv och alla dina vänner. Det låter jätteroligt. Ashäftigt, men jag förstår. Alltså det är ett av de minst spelade varterna i hela spelet mm. och det är inte för att som de många säger på internet för att det är skit. Nej. För det är det inte. Verkligen inte överhuvudtaget. Nej. Det är bara det är så himla eget jämfört med de andra vapnena mm. och det är så jädra svårt spelat. Jag kan tänka mig det. Det, väldigt det låter lätt. väldigt svårt spelat. Mm. Det är väldigt lätt att lära sig, ja, de här knapparna är det. Mm. Men sen att bemästra det, ja. det är en helt annan femma. Mm. Det är lite som att spela bas. Det är lätt att lära sig, men svårt att bemästra. Är det inte basister som inte är musiker? Ja, det är folk som påstår det. <laughs> förlåt, förlåt. <laughs> eh, ja, nej men ja, det det här är ju Anledningen till att vi pratar om det här nu är ju som sagt för att det är bortat nyligen. Mm. Ja, det har precis blivit överportat till PC. Jajamensan. Ja, i månsen och vi spelar mycket på PC som sagt. Eh är många saker som som man blir orolig för då när det är såna här portningar. Det är ju bland annat kontrollerna. Ja. Och det har vi ju fått svar på, men mm. senast så är det ju också onlinestödet är ju också sånns sak som kan lida väldigt mycket i såna här spel. Vad funkade bra eller? Mm, nej. nej, det gör det faktiskt inte. Nej, de har väldans är... problem med matchmakingen. Ja. Mm. Det tror jag främst, nu vet jag inte, men jag tror det beror på att de utvecklade sitt eget matchmaking system. Mm. De tog inte det som Steam har utvecklat för många andra spel. Nej, nej, precis. Så matchmakingen är dels så är den buggig, men den är också väldigt krånglig. Okej. Okay. För att du du springer till en en, en quest board kan man väl kalla det. Ja. Och där väljer du att skapa en ny online session session. Mhm. Sen ska du gå in i menyvalen och invita vänner via Steam. Och då får de en Steam invite. Mm. Trycker de på play där och är inne i spelet så får de upp en notifikation i spelet att du ska gå till den här questboarden och trycka på join online session. Bara så det är så här krångligt. Ja, det är alltså invite på invite på invite för ja. att bli inbjudad alltså ja. du och dessutom buggar det så du får kanske 3 4 gånger av 10 så får du fail to join. Ah. Så då måste du skapa en ny online session och invita på nytt yeah. och invita på nytt. Ja. Yeah. Mm. Och och rätt vad det är så kan du tappa connection helt och hållet när du mm. spelar. Ja. Yeah. Så att du får ett felmeddelande som säger att okej, okay, nu är du offline. Och det är jättetråkigt. <laughs> ja. Det där. Det som de har gjort bra med det här mm. det är ju att i grund och botten så började ju Monster Hunter som ett single player spel. Ja. Eh mm. och de har kvar väldigt mycket av de delarna och det är väldigt hjälpsamt i just det här multiplayerdelen. Okej. Okay. För att när, din, när när din connection kraschar ja. så blir du inte utslängd. Du Nej. förlorar inga saker eller någonting det utan jättebra. det slås tillbaks till ett solo spel. Det så, är, så är att att du fortsätter precis där du blev disconnected mm. mm. och fortsätter spela och så gör du klart skiten själv ja. och sen kan du joina dina vänner igen. Ja men det är ju asbra alltså att, att det funkar på det sättet i alla fall. Ja för vad jag är van vid i i partyspel mm. så är det att blir du disconnected så har du förlorat rummet. Ja ja, du har ja, förlorat precis. allting som du har fått. Nej i... ja, men och jag är mm. så ny då som inte har det så. Problemet med det hela är att om du går in i ett party så är ju svårigheten party. Ja. Och sen blir du då utslagen och kör ett sologame. Alltså det dödar eller fortsätter slåss mot mm. monstret själv så är det fortfarande party nivån på det. Ja. ja. Men mm. å andra sidan fortsätter du ju precis där du var så att om man är på väg och dö så behöver du bara ta in de här sista träffarna. Ja. Jo. Ja. Men om du precis har börjat striden så har du en tuff strid framför dig. Ja. Men man kan alltid välja att lämna questen och börja om. Ja, det kan, kan man ju. Du kan göra. ju du kan mm. ju retirera liksom. Ja, du blir inte i detta spel blir du inte straffad för att du lämnar questen. Nej, det är ju också bra. Mm. Framförallt med med connectivity problemen då. Ja. Ja, det är lite lustigt här för att jag här har jag inte kollat upp någonting om nämligen. Mm. Det här är bara en sån fråga som jag vet är väldigt ofta i eh, när man när man gör port ner från ett konsolspel till ja. ett PC-spel, det är just med matchmakingen och med med connectivity problem. Mm. Eh hade otroliga ja, problem med det i början av av uh, Dark Souls också. Ehm um, för den porten, alltså Dark Souls 1 porten, den är vädlös. Det är, det är en fruktansvärt dålig port. Ehm um, Så därför tänkte jag att ja men det kan vara lite kul i alla fall, de här företagen har gjort det bättre då, men nej, då balen inte då. <laughs> Förhoppningsvis är det ju saker de kommer reppa med tiden. Ja. ja, med just matchmakingen framförallt och ju då connectivity problemen. Är det här, ja, är, här, är det här också anledningen då till varför alla vänner som jag har som spelar Monster Hunter går in och spelar Monster Hunter en gång var tredje sekund? Ja. Ja, himla. Och det ser vi som spelare också alla på vänlistan som spelar ja. Monster Hunter. De mm. ja, ja. Nu spelar de spelar Monster Hunter. Mm. Mm. Då sitter man och tittar på sin Steam vänlista, man har några flera skärmar ja. så loggas vi ut från den. Mm. Okej. Okay. Ja. Det, det är det verkligen att liksom, åh oh, disconnect, oj oh, connect, disconnect, oj oh, connect. <laughs> Men ah, det ah. drabbar oss inte mitt i spelet? Nej, mm. nej, så att, nej, som, som sagt, det det är ju bra. Mm. Och det en, är ju jättebra. En sak som man borde göra som spelare i mm. Monsterant World är att man sätter sig själv till antingen invisible eller offline mode. Mm. Men då kan du inte spela i party. Ah, ja. för det bygger ju fortfarande på Steam aktiviteten. Okej. Okay. Även okay. inviten i spelet. Men känner du, att du får sitta själv och spela en kväll och du känner att nej jag orkar inte låta alla mina vänner se det här disconnect gone connect det ska gå in offline mode. Ja. Nej. Ja det är ju det är ju det är ju schyst mot mot alla andra. Ja, ja. precis. Ja. Jag har varit tvungen att muta vissa folk <laughs> för att eh äh, ja Jag kan inte mm. använda min dator. Jag kan inte jag, jag kan inte jag kan inte komma åt saken nere i mitt högra hörna helt plötsligt. Mm. Nej, för alla lilla lilla Steam-notis som sitter där hela tiden. Steam-notiser sitter där hela tiden så det har varit funget att gå in och muta folk bara för att eh bara bara för att inte få de notifikationerna. Det är ju faktiskt fantastiskt roligt att det det det är inte bara för oss Monster Hunter-spelare som som connection issue att är ett problem, det är ju även för våra vänner. Ja, precis. Det är ju fantastiskt. Ja, real life consequences. Ja, mm. precis. Mm. Ja, nej men när vi kommer till jag har vi snackat om spelet här ett tag nu då. Vad vad är det roligaste ni har gjort i i spelet hittills? Oj. Det måste ju vara att ta ner Sora Magdros eller jaga ivägrest eller något. Ja, ja, det det är väldigt ja, det den, jag med den om. striden är så häftig. Mm dann det är jättevulkanen så att säga. Mm. Det är... sen varje gång man kommer till en ny wyvern framförallt de här senare som kallas elder dragons. Mm. Och Tanier Enson eller och bara slåss mot dem de första gången i den striden. Bara se de häpnadsväckande. Ja, verkligen. Så så vi vi vet ju till exempel att en en av mina favoritdjur det är det är ju unicorns. Mhm. Mm. Så så det finns ju faktiskt faktiskt en Elder Dragon som är en unicorn. Okej. Okay. <laughs> Och det låter ju som att det skulle vara en drake dock. En nej. Elder Dragon. Elder Dragon är, är väl ett är väl ett namn på saker de inte vet vad det är. Ja, det är i spelet så är det ett generellt uttryck. Okay. Vi vet inte riktigt vad det här är. Så vi kallar den Elder Dragon för den verkar kraftfull. Okej. Okay. <laughs> <laughs> jo, och och det var den här jädra unicornen också. Alltså. Ja, i alla fall första gången jag var på den så var han väldigt kraftfull. Mm. Det var en fantastisk strid. Det roliga i Monster Hunter är att ju svårare monstret är, mm. desto roligare är striden. Ja. Mm. Och och det är fantastiskt. Ja, verkligen. Det är liksom nä okej på stryk nu när jag har lärt mig kontrollerna och sånt och mm. inte åker på stryk på grund av att jag inte kan kontrollerna ja, ja. utan att nu åka på stryk för att det är svårt. Ja, precis. Mm. Och jag må inte dåligt av det. Jag jag kände bara nej. åh, åh, vad kul. <laughs> Nästa gång som ska han ge vem på? Jo, men det är lite så. Vi har ju pratat om det här tidigare också. Som som spelare eller som man har spelat ganska länge som jag vet att båda ni har gjort. Mm. Då då hamnar man ju någonstans där där dagens spel som släpps känns för lätta många gånger. Ja, verkligen. Ja, i man. Mm. Och det har de ju boat att det här spelet med att göra något som kallas tempered elder dragons. Mm, okay. Så det är en elder dragon som de har buffat upp. Okej. Okay. <laughs> ja. Så då får du får ännu en svårighetsgrad liksom. Ja, precis. Det är ju fantastiskt bra. Ja, och sen då eh, berättar jag ju till exempel för dem katten om att du även får änd ändra dansrustningar och sånt. Ja. Jag måste bara tillägga då att eh, det det, <laughs> det finns eh, en viveln som heter eh, Paulumo. Ja. Som är en fladdermus. Ja, väl lite litet stor fladdermus. Ja, ja men. Eh uh, och den har vindartackar. Så den suger åt sig luft och tänk du vet en blåsvis. Mm. Blir smällfet fast bara runt halsen. Ja. Okej. Okay. <laughs> och den här har inte så här vanlig fladdermushud. Nej, nej, nej. Nej, utan den har så här jättefluffig och mysig långhårig päls. Ja. Mm. Och jag kan ju bara säga att den absolut mysigaste och sötaste kläderna till till katten än så länge för mig. Ja. Det har varit de. Okej. Okay. Aj, det alltså det det, det min katt blir så söt så jag nästan bör gråta. Ja. Aha. Så fantastisk. Mm. Ja, ja, ja men och, en annan grej som jag träffade på i natt som som Max också har träffat på. Eh det är Urra, åh, oh, namn vet du. Urra Guan. Eller något liknande det heter han. Eller den där taggiga saken som rullar runt. Jay Leno. Ja. Inte Jay Lennos kusin utan han riktiga ja. Jay Leno. Jajamän. Jay Leno? Ja! Det här får ni förklara. Var, var, varför heter han Jay Leno? Därför att han ser ut som Jay Leno i ansiktet. <laughs> <laughs> Jaha. Jättestor haka då. Ja. ja. Jättestor haka. <laughs> Kusinen han liknar lite Jay okay. Leno. Man kan ja. se vissa likheter. Ja, Men den stora är Gilen då. Okay. Det måste vara därifrån de har hämtat inspiration till ansiktet på monstret. Då har man googlat det här monstret och yeah. kollat på Googles bilder. Yeah. Så finns det massa bilder där de har klistrat in Gilen och så huvudet på det här monstret istället. <laughs> det är ju så helt är inte bara någonting vi har kommit på utan det här är monster hunter världen har tydligen alltid kallat det här monstret för Gilen då. Okej, okay. ja. ja det är ju helt fantastiskt bra. Och grejen att de har ju väldigt krångliga namn då med monsterna. Ja. Så man hittar ju på sina egna namn, ja. som till exempel en som jag inte kommer, kommer ihåg hur man uttalar ens. Nej. Men han han har väl gjort dem titsartiki för okay. att det är så mycket lättare. Mm. Kommer du ihåg vad han heter? Det är inte uttalsmässigt. Nej. Det är det. Är, nej. nej men han har något väldigt krångligt namn. Uh, det, uh, ja. det är ja, nej fantastiskt. Vi då fantastisk. blir det titsartiki istället tänker jag. Ja. Alltså ja. Jaylen och då Ja. Mm. Ja, och Toffelpelle. Nej men vad heter han? Eh uh, Devil Joe? Devil Joe vet jag inte riktigt vem det är de du menar. Nej, eh uh, han heter Devil Joe eller något sånt. Ja, just det. Mm. Men men men det är också så här sista delen på namnet är lite så här ska man uttala det så eller ska man uttala det så så folk säger istället Devil Joe. Ja, vad okay. fan, ja, varför <laughs> inte? Bra. Ja men så länge så man vet vad man snackar om liksom. Ja, och det värsta är att du kan till och med googla öknamnen och du hittar dem. Skitbra. Nej, det är ju helt fantastiskt. Men det låter ju som att ni har haft väldigt kul med spelet i alla fall. Åh jo, ja, verkligen. Och det är många, många timmar till man kan vara kul i det. Ja, jag har inte jag har spelat det i var 50 timmar tror jag och jag har inte kört igenom storyn. Det är helt fantastiskt. Mm. Och jag är uppe i 40 45 där. Mm. Ja, du är på 50 också. Jag kollade äh. det faktiskt innan jag kom hit. Ja, <laughs> ah, just det, jag var uppe på 40 45 när jag loggade in då. Ja. Du var på 50 och jag är på 51. Aha. Mm. Jag har kommit i kapp med tid också. Jaha. Ja, nej, det är fantastiskt, men men ja. Spela spelet spela spelet. Ni ni ser det. Ja, alltså grej, grejen är att vad jag än säger om hur krångliga kontrollerna är. Ja. Nu är det så att Max han spelar precis lika mycket som jag gör. Han spelar ungefär samma spel som jag gör. Mm. För hon tog det ungefär 10 timmar att lära sig kontrollerna. Ja. För mig tog det ungefär 30 timmar att lära sig kontrollerna. Ja. Så alltså grejen att lyckas du komma överens med kontrollerna så är det här ett fantastiskt spel på alla sätt och vis. Mm. Du har även micromanaging i spelet. Du mm. har till exempel katterna och sånt. Mm. Du du skickar ut dem på sina egna uppdrag på sidan av. Mm. Du har du har kapten med en båt som åker och hämtar varor och du liksom du kan bestämma vad han ska hämta lite sånt där. Eh mm. du har en egen trädgård där du kan odla de här grejerna som du ut och gaddrar för att det är inte bara monsterdelar utan du behöver ju andra mm. delar växter till pots och lite allt möjligt sånt här. Mm. Mm. Så att det finns så mycket content i det här spelet så det är inte sant. Mm. Det det låter helt otroligt ja. och och som sagt det är lite det är ju trippla dyrt. Ja, det, det, det, är, det ja, är det ju det är. men men det känns ju som att det är värt pengarna. Det är det. Och, och sen finns man bara kommer överens på ja, kontrollerna precis. Ja, precis. Absolut. Och är du en gamepadspelare på mm. PC mm. så är det här samma kontroller som det är på en Xbox och PlayStation mm. och det finns inte ett klagomål på de kontrollerna med gamepad. Okej. Okay. Nej, så. men det det är ju det det betryggande för mig. Jag är ju en gamepadspelare. Alltså de flesta spel som jag kan spela med gamepad gör ju det när det. Eh förutom när det kommer till som sagt typ shooter och såna här saker ja, men i tredje personspel där är jag helt okej okay med att köra med gamepad. Ja och sen är ju inte det här någon PVP så att nej. det är inte det är aldrig något sånt där schaffs om att ja men uh, tangentbord och mus har bättre saker för sig än gamepad nej. för att ni spelar i hop. Men bryr sig. Nej. nej. <laughs> det och sen kan man se det så här också då att efter PC-releasen mm. så är nu heter det Capcom uppe i över 10 miljoner sålda exemplar vilket gör det här till Capcoms mest sålda spel någonsin. Mm. Så det kan ju inte vara allt för dåligt. Nej, det pratar lite för sig själv där faktiskt det. Ja. Ja. ja, och sen då om man drar hela Monster Hunter-serien och mäter sen 13 juni 2018 mm. så har de sålt över 50 miljoner kopior. Det är så ofantligt mycket. Mm. Så hela serien har ju fått en jätteboost av detta spelet också. Det ja. det, det är ju 50 av totala för liksom sålda ja herren spelen. Det är ja det är sjukt. Helt mm. helt sjukt helt. Ja herren. Så är det värt det? Ja, ja. Det det är det. Ja, ja, precis. Vi ska Om, inte... om man kan komma överens med kontrollerna. Ja. Jo, men precis. Om man kan komma överens med komma överens med kontrollerna. Ja. Så vi vill, vi vill vi vill säga vi vill säga det innan vi liksom vad ska man säga? Tipsar om det Hjälhjärtat så vill vi säga höja ett varningens fänger och säga att kontrollerna är lite wonky eller väldigt ja, wonky till och med. Precis. Ja. Precis. Så att ja. men det är ju värt tycker jag i alla fall värt att lägga tiden för och lära dig kontroller. mm. det kontrollerna. Ja, det är Ja, nu nu i efterhand håller jag ju med dig. Alltså ja. mm. ja, gjorde du inte i början. Det Nej, gjorde jag verkligen inte. Jag knäckte nästan mitt arbetsbord. Mm. Oj oj oj. <laughs> och, och du är ju inte en person som det är det som är lite lustigt med det här också. Jag vet ju att du är inte en person som ragear på det sättet. Nej, precis. Nej. Så att, ja. det är Det är nog enda gången vi har ju spelat ihop väldigt bra många år i alla va. Ja, jo man. Och det är nog första gången som jag har varit med om att du har rage quit att ja och bara det det hörs. Alltså ja, lägger ner. <laughs> ja, nej, jag jag tror jag aldrig har varit med om det så att det det är liksom det det tog hårt på mig det här med kontrollerna. <laughs> Jag <Jaha>. gjorde det. <laughs> så att men men efter kontrollerna så var det, var det värt det. Ja, oh, mm. precis. Det är det. Mm. Vi går vidare. Vi har ju faktiskt några specialfrågor som vi alltid ställt till alla våra gäster. Ja. De lättaste frågorna någonsin. Precis. Eh så vi tänkte vi börjar med den lättaste av alla frågor. Vilket mm. är ditt favoritspel? Oj. <laughs> Den är ju <laughs> Det var lätt. <laughs> oh, ja. Eller hur? Alla våra gäster säger att hon har uh -huh. idéer. Ja. De spelen jag alltid återvänder till är ju Diablo 3. Mm. Det spel jag har lagt absolut mest tid i är ju Ark: Survival mm. Evolved. Ja. Mm. Så det det blir blir nog de två spelen tror jag. Ja. ja. Då kommer vi till en liten fullfråga som inte just behöver handla om de två spelen. Nej. Men vi brukar även ställa mysfaktoru. Har du har du något spel men sån här Något sådant där mysigt minne du kan känna att åh, det här kommer jag alltid minnas. Det behöver inte vara på grund av att det är ett jättebra spel eller att det var mysigt i spelet. Det kan ju vara situationen du spelade och dylikt. Mm. Dungeon Siege skulle jag tro där ah. finns det väldigt många bra minnen. Okej. Okay. Och det är också att såna där spel som att trots det är väldigt många och gammalt så ah. det händer ibland att man installerar och så kör man ett par timmar bara för just det... den myskänslan. Ah. Ja, och jag får faktiskt säga att jag tycker Dungeon Siege 1 fortfarande håller när det kommer till action RPG:n. Mm. Ja, det måste jag hålla med om. Ja, grafiken kanske inte riktigt håller, Nej. Med, men ja, det känslan, <laughs> i, känslan spelet. i spelet. Ja, känslan i spelet, ja. Jag kan inte kan jag hålla med om faktiskt. Det är ett otroligt otroligt bra spel. Aj man, visst är det så. Och det lustiga är att det är kul att ni ni pratar om det för att många som jag pratar med i andra liksom spelcirklar har skippade dungeons helt. Vilket är jättemärkligt. Eller hur ja. visst är det? Men grejen är att dungeons försvann väldigt mycket när på grund av Diablo 2 mm. gjorde det. Ja mm. mm. ja, visst är det så. Och ja, nej jag vet inte vad jag ska säga om det, det. Det är synd. Ja, visst är det så? Eh, och om ni sitter där och liksom känner att eran eran ARPG er itch inte riktigt har blivit scratchat och inte har spelat Dungeon Siege. Def Do it. Ja, absolut definitivt få tag för, försök hitta en kopia och spela det. Aj man. Helt klart. Där. Men tänk på att det är gammalt så vi ja, ja, ser själv, inte Ja, självklart. Bra ut. Det, det är ungefär som att man kan inte helt helt geerta tips om typ gå till box och spela Morrowind heller liksom. Nej, mm. precis. Jag har blivit för gammal till det. Det ser ut alltså <laughs> grafiken i det, i det, det ser ut som stackarna har drivit slagna med skifferljans <laughs> liksom. <laughs> med alldeles platta <laughs> stackars tredig modeller. Ja, San. nej men ja. Har du frågor? Nej, jag har inte så många inte fler frågor. Jag nej. har världs bästa eftersom Oj. du är våran action RPG expert. Ja. Hur blir man en bra action RPG spelare? Man har tur med drops. Ja. Mm. <laughs> De allra flesta action RPG:erna är ju väldigt gear dependent. Mm. Men jag tänker mer skills. Har du någonting mer så här det här skulle du säga till en nybörjare generellt att göra i, i RPG:n, action RPG:n? Ett av mina största problem får jag väl ändå medge är att jag slänger mig in i striden och försöker göra så mycket skada som möjligt. Mm. Det är inte alltid det bästa utan man måste läsa striderna. Du måste se hur din fiende oavsett vad det är för fiende rör sig, vad han har för attacker och så. Det är först då du kan få progress i hela spelandet. Mm. Typ spela schack, tänk flera drag fram. Ja, precis. Var inte rädd för att backa, det är okej. Okay. Mm. Ja, så det. om man tänker monsterant till exempel, då är de flesta han sen har en tidsgräns på 50 minuter mm. för en strid. Mm. Det är ju aldrig att de tar så lång tid, men låt dem ta tid. Lär dig hur finen rör sig. Ja, men och jag tror till och med det finns med som tips uh, i en av loading screenarna mm. att det är okej okay då. Ja, det är gör det görna. Ja, men för att du lär dig av det. Mhm. Mm. Förutom i de svåra uppdragen, då är det inte okej okay det. <laughs> Eller när man kör hardcore i Diablo. Ah, ja, då är det hellre inte okej okay att göra det här. Men du kör ju inte hardcore som nybörjare. Nej, det hoppas det jag verkligen inte. Nej. <laughs> då blir du besviken. Ja, ja, definitivt. Men så helt enkelt, ta tiden och lära dig ja, men områdena eller striderna i alla fall. Mm. Då kan man bli duktig på det. Ja, men det tycker jag var ett väldigt bra tips. Tycker jag definitivt. Och så, ja, en annan grej också när det kommer till generellt i Action-RPG rata inte spelet för att du inte trivs med vapnet. Byt vapen och testa igen. Mm. Ja, mm. Verkligen. Ja, absolut. Och det är jätteviktigt framförallt när vi pratar om Monster Hunter ja, World. Ja, mm. li likaså med med klasser i med, i de andra mer klassiska RPG:erna då. Ja. Eh, trivs du inte med en amazon i Diablo 2, prova en paladin. Mm. Ja, precis. För att det är så väldigt olika spelstilar så att det blir ett helt annat spel. Ja, ja. men så är det verkligen. Mm. Men men jag tror att det är det för dagens specialavsnitt som nästan blev 2 timmar långt. Ja, men det är nice. Ja. Eh, ser vi fram emot att lyssna på, på när när det släpps. Jajamänsan, eh, vi lyssnar ju på alla våra avsnitt, de narcissister vi är. Jajamän. <laughs> Så att eh, Jajamän. Och jag skulle villa eller vi skulle ja. villa passa på och tacka Max så jättemycket för att du ville komma och gästa oss och prata om actionerpg igen. Tack för att jag var inbjuden. Det var väldigt roligt. För ja, alla är med mig lite välkommen. Du är välkommen tillbaka ifall du vill prata om något annat i framtiden här sen. Ja, det är ju härligt. komma fler spel. Ja. Det kommer det göra. Och jag kommer nog fortsätta spela. Ja ho, ja, det kommer vi alla göra. De gamers som vi är. Mm. Och vi tackar även Bee Street för att vi får vara i de här lokalerna och spela in den här fantastiska podden. Ja, i män. Och vi finns ju som alltid på sociala medier så som Facebook, Instagram, Twitter. Ja, vi finns att lyssna på på Acast, vi finns på iTunes och vi finns ju självklart också på eh, eh, podcastboras.se/gameover. Ja, jämnsa. Och med det så säger vi Game over man, game over.